Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فنحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يفي ويميت وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانك ولا تقال إلا لك الله سبحانه وتعالى أكرمنا بمهد النبي أكرمنا بسفينة نوح ثمانه وهدا فض الله سبحانه وتعالى على امه النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يجد نفسه في الدعوه الى الله فيحمد الله تبارك وتعالى انه استعمله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكلاودي بغير الله سبحانه telah memberi petunjuk hidayah Bimbingan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang beriman, orang yang taat, orang yang beragama, orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Womakunna linahtajil laulahadahum. Dan kita enggak bakal dapat hidayah, enggak bakal dapat petunjuk, enggak enggak bakal dapat bimbingan andainya bukan karena hidayah petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kita memuji Allah Subhanahu wa taala kita memuji Allah Subhanahu wa taala meminta bantuan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beriman dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung kepada Allah, kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wataala dari kejahatan diri kita dan keburukan amalan-amalan kita. Siapa saja yang diberi hidayah, petunjuk, bimbingan oleh Allah Subhanahu Wataala, tidak ada satupun yang dapat menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi hidayah, petunjuk dan bimbingan kepadanya. Saudara yang mulia, mari ajak untuk bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua yang ada di sini dan orang-orang seperti kita Dimanapun mereka berada di seluruh dunia ya, dimuliakan oleh Allah Menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu. Dan di akhir zaman ini Kalau tidak salah dengar tadi Beliau membahasakan Di akhir zaman ini Allah Ciptakan Satu bahtera Mirip bahtera Nabi Nuh AS yang mana pada zaman itu Tidak ada yang selamat Tidak ada yang bisa mencapai keselamatan Mendapatkan keselamatan Mendapatkan hidayah Kecuali mereka yang masuk dalam Bahra Nabi Muhammad SAW Maka beliau mengatakan Bahawa usaha baginda Rasulullah SAW Usaha agama Usaha hidayah Usaha iman Di akhir zaman ini seperti bahteranya Nabi Nuh alaihi di zaman Nabi Nuh alaihi tidak ada yang bisa selamat dari toban keduniaan dari toban kemaksiatan dari toban kekuburan dari toban kesyirikan melainkan mereka yang masuk ikut ambil bagian dengan usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita perlu memuji Allah subhanahu taala Khususnya kita yang ada di tempat ini sekarang dan orang seperti kita dimanapun mereka berada di seluruh dunia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian daripada usaha bagi Nabi Rasulullah SAW. Nabi SAW tidak hanya berwujud agam, bukannya agam, bukannya agam. Ada beliau, beliau pernah Rasulullah SAW. Setelah Allah SWT menyebutkan tentang amalan yang paling besar Amalan yang paling agung Tidak ada amalan yang melebihi keagungannya, kehebatannya, kebesaran daripada amalan ini Tapi sebelum beliau melanjutkan, beliau bertanya Amalan apakah? Amalan apakah yang paling agung yang dimaksud tadi? Kira-kira amalan apa? Dawa Amalan dawa Amalan dawa A'za amal, fil ibadat, salat, fil ibadat Kata beliau Kata beliau bahawa amalan yang paling besar dalam agam dalam ibadah adalah salat. Karena Rasulullah SAW. Bagi yang berumur dari salat, kena yang tulis terus Allah, terus Allah, terus Allah. Rasulullah SAW. Begitu selesai saja salam atau selesai mengerjakan salat dengan salam maka yang beliau ucapkan pertama kali adalah astagfirullah astagfirullah astagfirullah dan sallallahu alaihi jika sahad mimbar يوم الجمعه كان يقول و نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau naik mimbar untuk menyampaikan khutbah di antara ucapan dalam Rangkaian puji-pujian kepada Allah semata-mata yang boleh ucapkan, boleh mengatakan dan kami berlindung kepada Allah, atau kami berlindung dengan Allah swt dari kejahatan diri kami dan keburukan amalan-amalan kami. Wahai yang diampuni Allahumma taqdim min zama yang diampuni Allahumma taqdim. Pada Allah Taala. Pada beliau adalah hamba Allah swt. Yang telah diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang kemudian. Salallahu Alaihi Wasallam. Lihat, lihat di Jumaat. Wassalamulailik. Dan Nabi di dalamnya, dia khususnya agung dengan Allah. Jadi, pada masa asal Nabi, dia mesti mengucapkan Salallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, tuan-tuan yang mulia, malam ini adalah malam Jumat Hari di mana salah satu anjuran untuk kita lakukan, apa, untuk kita kerjakan di malam Jumat ini adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka apabila kita mendengarkan nama nabi diucapkan khususnya di malam Jumat maka dengan semangat dengan gairah harus kita ucapkan sallallahu alaihi wa wasallam walakin قلنا ان بعد ibadah istighfar بعد ibadah istighfar dengan ngul astagfirullah astagfirullah astagfirullah tapi istighfar ايها الداعي ايها الخالق بسبيل الله تعلم الآن الدعوة الدعوة بعدها الحمد لله ما دليل؟ كيف أتيت هذا الكلام؟ يا شيخ الصلاة عماد الدين ولكن أقول انا ما أتيت شيء من عندي ولكن هذا قول الرسول وعمل الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلابي يهودي، فما ظل قال لهم، قال يا غلام قل إله إلا الله، محمد رسول الله، فالغلام خاف، فنظر إلى أبي، فقال أبي أدع أبي قاسه، فقال أشهد والله إله إلا الله، واشهد أن محمد رسول الله، فخرب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرب النبي. akuin pun ya ulelah alhamdulillah alladhi anqadha bi nafsi minan nar tadi kita kembali kepada permasalahan sebelumnya Bahawa selesai saja kita melakukan satu amalan yang merupakan amalan yang terafdal dalam ibadah dalam Islam yaitu salat yang merupakan tiang agama Rajang beriman begitu selesai, selesai selesai saja langsung disuruh beristiqfa atau dicontohkan dan dengan istiqfa. Padahal Nabi orang sedap punkan dan dosa selesanya terdahulu dan kemudian. Tapi ketahuilah saudara-saudara para dai, para pengusaha agama, para penggemar penggemar Qur'ani sedililah, pecinta pecinta Qur'ani sedililah. hanya risa Allah seterusnya sekalian Rasulullah SAW mengajarkan kita dan kita harus ketahui dan kita harus bangga dengannya perlu keyakinan bersemangat dengannya bahawa apabila kita selesai melakukan Satu amalan dakwah Maka kita dicontohkan oleh Nabi Untuk mengucapkan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Habis salat Disuruh setibah, tapi habis dakwah Dicontohkan Nabi Dengan mengucapkan Alhamdulillah Mana dalilnya? Ya, Kata beliau, saya tidak menyampaikan Dari diri saya sendiri, tapi saya sampaikan Dari hadis Rasulullah SAW Yang masyur terkenal diketahui oleh kita semua Ketika seorang gula semacam anak kecil gitu yang biasa melayani Rasulullah keperluan kepala Rasulullah kebetulan anak orang Yahudi dia juga masih Yahudi. Ketika dia dalam perang Naza dalam perang Sekarat Nabi beritahu langsung bergegas datang. Dia berdiri di arah kepalanya dan langsung menyuruh anak tadi untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasul bagi anak yang paham bahwa dia masih punya orang tua, kebetulan orang tuanya masih ada, dia tidak mau mengambil satu keputusan sebelum mendapatkan semacam persetujuan dari orang tuanya. Ya. ya. Maka dia menoleh kepada bapaknya yang ada di situ, seolah-olah minta, "Bagaimana pendapatnya depannya ayahanda? Ini anak ini suruh masuk Islam nih sama Muhammad nih." Maka orang tuanya mengatakan, "Abu al-Qasim, ya ikuti saja apa maunya." Abang Qasim Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam, sallam Maka dia pun dengan mantap ucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadur rasulullah Maka tuan-tuan yang mulia Setelah itu Mulai mehuri tadi pun meninggal dunia Nabi keluar dari tempat itu dengan gembira sekali Sampai Sahabat-sahabat kearan oh, Kenapa begitu gembira sekali Maka apa jawab beliau Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia melalui saya. Yang selamatkan siapa? Allah. Melalui saya begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari azab api neraka. Jadi selesai salat, disusul istighfar, tapi selesai berdoa, kita ucapkan alhamdulillah. alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam arsal akhwalikum Walid walidin 6 ashur في دعوة همازن قرية اسمها همازن فجلت معهم خلدة ست أشهر ما استجاب أحد. ثم بعد ذلك بعد علي أرسل علي ابن أبي طالب فعلي ابن أبي طالب أدى بالقرية جميعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لله وقال الحمد لله الذي هداكم إلى الإسلام فمن نقول الحمد لله Wa bilibadahna qula istagfirullah Wa al-Nabiyyuh sallallahu a'ala Ma sakta illa sakta wahidah Sakta syukru wahidah Wa hiya lamma radhaqalith qarid Hamazan fil islam Tutup yang mulia Kisah lain yang menegaskan Atau yang menekankan Atau menguatkan Pendapat beliau bahawa selesai Ibadah kita istighfar sedangkan selesai Da'wah kita alhamdulillah Umuja Allah sallallahu ta'ala Ketika beliau mengusung Khalid bin Ali ke satu kawasan di Yaman namanya Hamadhan. Alikuran enam bulan beliau berdakwah di sana, tidak ada seorang pun yang berhasil masuk Islam. Ya. Kemudian Saudara sekalian, maka dikirim Ali bin Abi Thalib dengan tentunya setelah Bai'ah Haydar baru belajar daripada mungkin kelemahan yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid, singkat cerita akhirnya seluruh penduduk Hamadhan Masjid Islam dan mereka Dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib Ke Madinah menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu Nabi melihat menyaksikan Kehadiran orang-orang Hamzah Dalam keadaan Muslim beriman kepada Allah Maka Nabi sujud syukur Kepada Allah SWT Dan mengatakan segala puji Bagi Allah SWT Yang telah memberi hidayah kepada kalian Dan membawa kalian menghadap kalian Untuk menghadap kepada saya Menurut beliau Nabi tidak pernah melakukan sujud syukur Kecuali satu kali, yaitu ketika belum menyaksikan melalui usaha dakwah penduduk Hamzah datang menghadap Nabi dan semuanya masuk Islam, maka selesai berdakwah. Kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lama dalefaat Imamah, mana? Dia berkata, "Kalian semua tahu. Mana? Dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang turut orangnya ke bumi ke orangnya." Wa La ilaha anda, Inna kunna Nabi SAW masuk Maka Allah mengatakan: "Sesungguhnya aku telah mengucapkan firman-Nya kepada mereka, dan mereka tidak dapat memahami firman-Nya. Sesungguhnya Allah mengucapkan firman-Nya kepada mereka, dan mereka tidak dapat memahami firman-Nya. Sesungguhnya Allah mengucapkan firman-Nya kepada mereka, Mengisi atau yang ada di maka waktu itu Beliau masuk sebagai pemenang Tapi dalam bentuk kawaduk Yang sangat besar sekali Beliau menundukkan kepalanya Sampai kepalanya Hampir-hampir menyentuh leher daripada Kuda yang beliau tunggang. tunggal nah, Soal sampai di depan Ka'bah Dikelilingi oleh umat Islam Dan orang-orang kafir Yang sudah dalam keadaan hina Dalam keadaan kalah Maka beliau mengatakan Alhamdulillahi wahda segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha ma'isah dia telah memenuhi tenjinya, ya, untuk menolong hambanya dia telah menolong hambanya dia telah memberikan kemuliaan kepada tentara-tentaranya seorang diri semulia tidak ada yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberikan pertolongan kepada siapa yang Allah inginkan nah, jadi saudara sekalian Nabi ketika menang dalam usaha agamanya Luka kembali kota Makkah Beliau juga muji Allah SWT La ilaha illallah Tidak ada yang layak diibadai Selain Allah SWT wa Wahda yang maha esa Tidak ada sekutu baginya Lahul mulk wal hurkam Miliknya segala Kekuasaan dan juga Miliknya segala puja dan puji Bahawa air Dia yang maha hidup dan tidak Akan pernah meninggal Sekalian nah. Haa Bahwa Allah puni saya pedir dan ialah Allah SWT yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kisah ini menegaskan lagi bahawa selesai berdawah berhasil menjalankan usaha dawah mencapai hidayah melalui dawah. Kata memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Nasehat apa yang anda dapat? Kata Brodulu bertanya sekarang. Kalau selesai ibadah apa yang kita ucapkan ditujukan? Dan apa yang kita ucapkan setiap berdoa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar. Insha Allah, Insha Allah, Allah Subhanahu Wa Taala yancurkan setinah Aha Indonesia, dan oleh ahbab yang kita hormati ini. Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Allah Swt akan menzahirkan, akan menegarkan, akan menyebarkan, akan meninggikan agama Islam, syiar agama Islam melalui Muslim Indonesia, khususnya ahbab-ahbab dakwah yang ada dalam ini bersama kita. Lainnya Indonesia ahli sifat, ahli nafhal, ahli ikram, ahli taubat, karena orang Indonesia memiliki sifat-sifat yang mulia di sisi Allah Swt. Dan bisa menjadi penyebab hidayah bagi orang lain Apa dia sifat orang Indonesia yang lahir bersama kelahirannya setiap orang Indonesia? Kata beliau, mereka memiliki sifat-sifat yang mulia Mereka memiliki sifat lemah lembut Mereka memiliki sifat ikhlas dan mereka memiliki sifat awadu Tiga sifat ini, kalau dimiliki oleh setiap orang dan berdablemennya Maka akan bisa menjadi penyebab hidayah bagi orang lain setelah sekali Yuridu annafhu Maafkan. Di hati suami dan anak-anak, dan keluarga semua, kata izhar, tidak pernah berubah. Kata hajar Ibrahim. Beliau katakan setiap bidan yang ada sekarang. Ya, dengan taqdim dan fatayi. Fatayi, Amin. Kata beliau semua tuntutan saudara-saudara yang ada sekarang melalui saudara-saudara sampaikan kepada yang lain, sampaikan kepada istri Sampaikan kepada anak-anak kita Laki perempuan Sampaikan kepada saudara-saudara yang ada Sampaikan kepada kerabat-kerabat yang ada Sampaikan kepada teman-teman yang ada Sampaikan kepada kenalan Kepada siapa yang kita kenal tidak kenal, jumpa di mana saja Sampaikan kepada mereka Tadi beliau katakan Kita ingin gali ya, Tapi saya bahasakan begini lebih indah Kita ingin Mengukir dalam kalbu setiap kita diukir dengan tinta emas, kata-kata indah, kata-kata emas yang disampaikan oleh seorang mastura, istri kepada Nabi Ibrahim Alisara, Sayyidatina, hadar Raja Lawanha, ketika suaminya diberitahu dengan berita Allah Swt untuk berangkat demi melaksanakan berita Allah, demi mewujudkan, merealisasikan kehendak Allah. Yaitu melaksanakan perintahnya membawa istrinya di satu lembah yang tidak ada sumber kehidupan, adanya sumber kematian. Tapi ini semua perintah Allah. Betul tidak? Tahu itu perintah Allah. Kata-kata ini diukir dengan tinta emas dalam lubuk setiap kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Insha Allah. Falan Yahudi nak Allah, Yahudi nak Allah. Silakan berangkat Silakan silahkan huru jabat, silahkan berjabat asal itu perintah Allah memperjuangkan agama Allah Allah tidak akan menyediakan kami Sunnata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Tarq Wal-Ghul Wal-Haraq Hasa Sunnati Al-Na'i Al-Tarq Ibrahim Sallamah Tarka Ahli Al-Hur Fee Wajid Qayr Zizara Al-Tarq Hwa Taraqa Wal-Haraq على طول في النار والله موسى عليه السلام لما ألقي في البحر الله حماه من الغرق الثلاثه ايوه ضروري بالدعوه ولكن ناس ما الله يعرف فيها لا تتمنى البلاء ولكن هذا dan dalam dalam rangka mencetak peradai dan dalam rangka mencetak peradai mengkader peradai ada tiga perkara yang harus Menjadi perkara yang lumrah Buat kita Perkara yang harus Sudah biasa, sudah lasik Sudah akrab Sudah mesra dengan tiga perkara ini Tapi kata beliau ini Perkara ini kesusahan Jadi kerana itu Nabi mengajarkan kita Jangan meminta kesusahan Tapi kalau kesusahan itu datang Kita harus siap untuk akrab Dengan kesusahan Tapi dijarah Allah SWT Apa dia yang pertama at -tark. Harus sudah biasa, sudah lumrah, ya dengan meninggalkan, meninggalkan apa yang kita cintai atau siapa yang kita sukai, meninggalkan istri, meninggalkan kesenangan-kesenangan pribadi, kecintaan-kecintaan, hobi-hobi pribadi, kita tinggalkan, entar, tinggalkan semua itu demi melaksanakan, demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang terjadi pada. Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istrinya Hajar dan Ananya Ismail di lembah yang tidak sumber kehidupan satu, ter-meninggalkan yang kedua Al-Hark apa dia? Al-Hark artinya terbakar artinya kita harus bersedia untuk terbakar seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dieksekusi dengan dibakar hidup-hidup oleh Namrud hanya karena beliau mendawahkan tohid, mendawahkan agama. Saudara lagi kita bukan meminta kesulitan dan tuzan, tapi kalau datang dalam rangka perjuangan agama, kita harus menghadapi segala kemungkinan terburuk dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-gharb. Apa dia gharb? Gelap. Ya, seperti Nabi Musa alaihissalam. Ha? terpaksa ditenggelamkan atau terpaksa mengarungi Terancam untuk ditenggelamkan nah, berkata, Bukan bukan kisah keselamatannya dari kejaran berat tidak Tapi kisah ketika beliau dibuang dalam satu kotak oleh umminya Karena takut ditangkap, diketahui oleh mata-mata beraun Dan akan disenggelih, maka beliau dibuang ke sungai Walaupun itu tenggelam, tapi ini simbol Daripada kesusahan, kesulitan yang beliau hadapi Semua dalam rangka dan Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara sekali lagi kita harus akrab dengannya. Siap pengadangannya, tapi jangan meminta kalau datang kita tegar pada bina. Apa dia akan meninggalkan apa yang kita cintai? Yang kedua, mungkin dibakar dalam perjuangan agama Yang ketiga, mungkin terpaksa tenggelam semuanya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala حفظ موسى عليه السلام من الغرق ثم بعد ذلك Yati masih sebab yang يريد قدمه هو لغيره وبي ومع ذلك يدفع الاجر لأمه كي ترضعه سبحان الله والو سبحان الله سبحان الله atas apa? atas qudrat Allah subhanahu wa ta'ala dan qudrat ini bisa terjadi kepada siapa saja masih terbuka kepada siapa saja kalau orang tadi memiliki kriteria memiliki keadaan di mana dia layak mendapatkan kudrat Allah SWT maka dia bisa melihat kudrat Allah dengan izinnya jadi kata beliau dengan kudrat Allah, dengan kehendak Allah SWT Allah telah menyelamatkan Nabi Musa AS dari tenggelam di dalam sungai sungai ini lho ya, padahal dia dia mau diselamatkan harusnya kalau mau diselamatkan itu peti yang membawa jasa beliau harusnya mengalir ke arah menjauh daripada istana Gerao. Ya, tapi karena Allah ingin menempatkan putranya, kekuatannya, kehebatannya, bagaimana kecilnya, bagaimana kecilnya, bagaimana lemahnya fikiran manusia, bahwa sumber pengambil keputusan manusia itu adalah Allah yang menguasainya, peti tadi dibawa hanyut ke arah istananya Gerao, nyangkut lagi. Coba lihat, jantung lagi Begitu dibuka untuk kalian Nampak bayi yang cakap, handsome Wah, kata-kata oh, Inilah dia yang, barangkali ini bayi Bani Israel yang aku lihat dalam mimpi ini Yang akan menjadi sumber tenturan Tapi Allah ini selamatkan Nabi Musa alai seram, Melalui siapa? Istrinya Abang janganlah di bulan Kita kan tidak punya anak Ini anak kita dikit sebagai anak angkat saja Dan barangkali ke depan nanti gak memberikan manfaat Buat kita, coba lihat Allah akan menjadikan Musa sebagai sumber malapetaka, sumber runtuhnya, redi perawan, tapi sama istri Fir'aun dibahasakan dengan bahasa, mungkin nanti masa depan akan memberikan manfaat buat kita. Ini putra siapa? Allah! Kemudian mulia, kita lihat tadi, Fir'aun yang membiayai mata-mata, membiayai segala upaya untuk menemukan dan menyembelih setiap bayi yang lain dari rahim, Seorang ibu bagi Israel sebagai upaya untuk menghindarkan atau memperpanjang umur rejimnya, rejim pemerintah Ra'ayun, Fir'aun sendiri juga, yang akhirnya mengeluarkan biaya untuk kelangsungan kehidupan Nabi Musa alaihissalam melalui uminya sendiri, dikasih biaya, dikasih segala keperluan supaya Nabi Musa alaihissalam selamat dan bisa berumur panjang, Dia akan menjadi sebab Tentunya Raja Fir'aul. Inilah kudrat Allah SWT untuk kita ucapkan Subhanallah. Atas kudrat Allah SWT. As-sunnah as-sikrin tazbah. Kata beliau, hukum Allah atau sunnahullah dalam pisau misalnya, dalam golok atau pedang misalnya, dia akan menyebeli atau memotong benda yang kita ingin potong. Was sunnah an-nar tahrib. Sunnahullah dalam api adalah membakar, panas membakar. Wa sunnatullah fil bahr yagrif sunnatullah Allah menurut hada daripada pada lautan dan menegakkan. wa sunnatullah fi mulk al bilad yahbis wa yazlim wa bagi seorang penguasa yang zalim dia akan menangkap dia akan menyiksa dia akan menzalimi dan berbagai macam perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah SWT dilakukan Walakin Allah s.w.t wa mengirim kudratnya untuk berlawanan arus dengan sunnatullah Subhanahu wa ta'ala fa sunnat al-bahr annahu yaghrq walakin qudratullah taj'al al Musa wa yulqib fil-'urf jadi sunnatullah hukum Allah sifat yang Allah berikan kepada lautan adalah menenggelamkan tapi ketika Sunatullah tadi berhadapan dengan Putra Allah, maka lautan, ya warnanya masih seperti warna air, tapi sifat cair menenggelamkan diombakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimanjakan oleh Allah sementara sehingga dia menjadi membeku dan memberikan keselamatan bagi Nabi Musa Alaihissalam. Anehnya, ajebnya Putra Allah selang beberapa menit saja kemudian. Ah, Laut yang sama Dia tadinya mencair Kemudian membeku Memberikan keselamatan kepada Nabi Musa dan kaumnya, Setelah menit kemudian Mencair kembali Untuk membinasakan Piraun dan barat lantaranya Surat Allah bersikrin Annaha tazbah Ina tazbah Ala ragabat al-jamal Ala al-jamus Ala al-kharuf Ala al-maiz Al-batar Kau tazbah Walakirn Allah tawaraka wa ta'ala Yudhkutud rapahu Bistikrin Bala tazbah ragabat isma'in Sunnatullah pada pisau atau golok, pedang dan sejenisnya adalah kalau diletakkan di leher seekor kambing misalnya atau seekor keblau, seekor pontak, begitu digores sedikit maka dia akan berdarah dan akan keluar darah dan matilah lah tadi. Tapi sunnatullah ketika berhadapan dengan kuda atau semenda, pisaunya masih pisau bentuk pisau tidak kurang dia punya ketajamannya. tapi begitu ada kudrat Allah di situ pisau tadi digosokkan di digoreskan dengan Ismail sedikit pun tidak berdarah tentunya olehnya. Masyaallah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Masyaallahullahul harj, anak Ibrahim belum ya di neraka. Sunnah Allah bahwa anak Ibrahim Walakin ma saqata illa siyan faqat walakin almudra tabi aksa sunnah fala tuhraq sha'ra wahidan ibrahim alaihi salam wa Allahu akbar Allah. Allahu akbar Allahu akbar kisah eksekusi ya nabi ibrahim alaihi salam dengan dibakar hidup-hidup oleh namrud ta'ala dan tentaranya beliau dimasukkan ke dalam api unggun dari jauh pakai ketapel Ya, badannya diikat, dibelenggu Ya, maka beliau masuk Sunnatullah, api ini panas membakar. Tapi ketika seseorang mendapatkan kufratullah Mendapatkan pertolongan Allah Melalui amalannya, melalui pelaksanaan perintah Allah SWT Ya, Maka api tetap api Warnanya warna api Tapi sifat panas membakarnya Dimacetkan oleh Allah Sehingga api bukannya panas membakar Tapi justru dingin Dan memberikan keselamatan Kepada Nabi Ibrahim AS Anehnya kata beliau Semua tali yang mengikat beliau Besi yang membalingku badannya Semuanya hancur Terbakar meleleh Tapi satu pun bulu di badannya Tidak ada yang terbakar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Sunnah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala an ad-da'i yataharraku bi-jululihi 'ala al sunnah nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah Subhanahu wa Ta'ala wa wa ta walakin al-qudrah istijabat du'a ad-da'i Allahu Akbar Mah, kalau kita berjalan ya Apalagi berjalan dalam berdakwah seperti Sunan Nabi ketika berjalan dari maka ke terakhir berjalan dengan kaki kan? Ya, berjalan dengan kaki dalam jalan yang usah dakwah. Tapi sekarang dan berjalan di mana? Berjalannya dengan kaki itu ya di atas bumi, di atas tanah. Tapi apabila Kudrat Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada seseorang yang Allah kehendaki melalui amalannya, melalui pengorbanannya, melalui perjuangannya, maka dia bisa melakukan sesuatu yang mustahil. Apa dia? Dengarkan kata Allah. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika يتحرك nanti dengan ar-rahma dengan mahabbah dan shafaqah dan rahmah adapun leluhur seorang dai berjalan kaki dalam rangka perjuangan agama dengan shafaqah dengan kasih sayang ya dengan rasa prihatin ya risau dalam dirinya ya kemudian dengan lemah lembut dengan penuh ketulusan dalam hadirnya dan juga dengan pengorbanan mujahadah maka dia akan merasa men -men menyaksikan qudrat Allah Subhanahu wa taala dalam dalamannya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang mustajab Allah akan menjadikan doa seorang dai yang berjalan kaki dalam menjalankan usaha dakwah doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalil, apa dalilnya apa dalilnya Rasulullah Nabi dari Thaif sallallahu alaihi wasallam dalilnya adalah peristiwa jalan kaki Nabi ke dan sikap orang-orang yang membenci mengusir penyakiti nabi dan kesabaran nabi menerima semua itu ketika pula dari zahir beliau berdoa kalian dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma almu qadamuhu sallallahu alaihi wasallam wa qusrat wa wa ra'su sallallahu alaihi wasallam wa shukkat rasu wa qusrat ruba'iyyatuhu sallallahu alaihi wasallam ma la'a ala ummi walakin qala ashuu laika da'fatuhu wa qillatu hilati وهواني على الناس أنت ربك المستضعفين أو أنت عبدك لا إله أو لا أن إلى من تكونني إلى بعيد يتهدوني أم إلى عدو بلغته أمني إن لم يكن ملك علي غضب فلا أمالي ولا حول ولا قوة إلا بالله فينزل فور جبريل عليه السلام ومعه ملك فيقول يا محمد إن شئت أطبقت عليه من Nabi SAW. Dalam Allah, Anjak dari asalabnya, manakala Allah. Jadi ketika Nabi dalam perjalanan doa ke Taif dan ditolak, diusir, dilempari batu sampai kaki beliau berdarah-darah, kepala beliau juga tergores berdarah, gigi beliau juga sempat copot orang yang dalam kondisi seperti itu. Dalam perjalanan dakwah Mujahadah, susah payah. Kalau beliau, hati beliau ternyuh mulia Setelah beliau berdoa kepada Allah Tapi seorang da'i Sama Nabi diajarkan Kalau berdoa, jangan mendoakan kebinasaan bagi Allah Biarlah Allah yang ambil keputusan Kita hanya mengadungkan kondisi dan kelemahan Kita kepada Allah SWT ah, Ya Allah Ya kan? Allahumma inni, ya Allah Aku Laporkan, aku keluhkan, Aku sampaikan kepada engkau Kelemahan saya Dan ketidakberdayaan saya Menghadapi manusia Engkau adalah Rab seluruh orang-orang yang lemah Dan juga Rab saya Ya Allah Asal engkau tidak marah kepada saya Asal engkau tidak murka kepada saya Aku tidak berdiri Asal engkau tidak murka kepada saya Allah Aku tidak peduli ya Allah Aku berlindung kepada engkau ya Allah Dengan cahaya arasmu Yang memenuhi Semua sudut-sudut arasmu Daripada engkau menurunkan Kemurkaanmu kepada saya Ya Allah nah, ini, Ya Allah kepada siapa engkau menyerahkan saya Kepada orang jauh yang menghadapi saya Ya menghadapi saya dengan Sikap yang, yang tidak Manusiawi seperti itu atau kepada musuh yang telah menguasai yang punya keadaan asalkan kau tidak murka ya Allah, aku tidak peduli doa yang sangat menyentuh pak. tidak ada permohonan kepada Allah supaya hancurkan tidak tapi dengan doa yang sangat menyentuh dan mulia maka Allah telah turunkan malaikat dan Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad malaikat Jibril dan malaikat gunung yang ada di kota Makkah dan sekitarnya waktu itu langsung menawarkan bantuan pertolongan kepadaNya. Boleh Muhammad, sekarang malaikat gunung ini di bawah perintah kamu. Apa saja yang kau perintahkan, dia ya siap melaksanakan. Kalau kau perintahkan, dia angkat ini gunung-gunung yang ada di Makkah, lalu ditemprotkan di atasnya, lalu puing-puingnya akan membinasakan sagam perundum dia akan laksanakan. Tapi kebesaran jiwa seorang dai yang tampil dalam pribadi Rasulullah, kasih sayangnya mengalahkan keburkaannya dan kebercian. Jangan, jangan Wali Jibril, jangan kalau generasi tua sekarang belum mau menerima dama saya tak apalah, sebentar lagi mereka akan meninggal saya berharap dari keturunan mereka, dari sulbi mereka akan ada orang yang akan mengesahkan, mentawihkan Allah s.w.t doanya di istidawah dakwahnya diterima oleh Allah Taala. akhirnya, dari keturunan rotai masih Islam, dan dari keturunan rotai yang memimpin demah dari Arab Sana menuju ke dataran India orang India pun masih Islam dan sejarah kita mengatakan bahawa Islam sampai ke Indonesia melalui pedagang dari Gujarat India jadi Islam Islamnya orang Indonesia adalah karena keberkahan dari pengorbanan dakwah nabi jalan kaki susah payah menderita. Luarkan jemaah jalan kaki sebanyak-banyaknya Biarkan Allah yang ambil keputusan Hidayah bagi seluruh umat manusia Bagi yang tidak mau menerima hidayah Banda biar Allah yang berdasarkan jangan kita yang berdasarkan Senjatanya dai adalah doa. Saya ulangi senjatanya, modalnya orang beriman adalah doa. Dan senjatanya seorang dai adalah doa. Apabila seorang mubin telah bergerak untuk berdoa, lalu dia gerakkan angkat tangannya untuk berdoa, maka Allah akan ambil keputusan hidayah bagi seluruh umat manusia yang mau menerima hidayah. Atau kebinaan bagi mereka yang menolak saya. Kisah yang bersubutkan ringkas, tapi saya berikan eh, apa yang saya ingat. Ketika seorang raja dan seorang rahib ahli agama di zaman itu dan seorang bulan anak kecil. Ya, sikap cerita. Karena anak kecil ini katakanlah membanggakan kepada raja. Setelah dia belajar kepada ahli agama tadi, akhirnya. Dia mau diputuskan untuk dibunuh. Dibunuh mana ini? Kalau dibunuh si rahimnya, dibunuh. Mau aneh ini mau dibunuh, tapi dia seorang dai, seorang ahli agama. Ketika dia mau dibawa ke gunung, ya, dibawa ke gunung. Niatnya nanti di gunung didorong biar dia terguling-gulingnya atau ke bawah, kalau pas sampai dihancur sampai tiba di sana. Tapi sang dai ini, karena beriman dan penuh keyakinan kepada Allah SWT. Dia berdoa singkat saja. Setelah dia berdoa nih, setelah dia berdoa kepada raja dan orang-orang raja, dia angkat tangan dia berdoa doanya singkat saja. Allahumma hifihim bima Ya Allah, cukupkan aku dengan orang-orang yang mau membunuh saya ini dengan cara apa saja engkau kendalikan. Singkat saja. Atau bahasa yang lebih memahami, ya Allah, tolonglah aku terhadap orang yang mau membunuh saya ini dengan cara apa saja Allah kendalikan. Maka cara yang Allah pilih adalah Gunung tiba-tiba bergetar Bergetar sehingga bukannya si anak kecil ini yang terguling-guling jatuh dari gunung Justru orang yang mengawal, membawa dia terguling-guling jatuh dan menghempus semuanya Sudah puas, datang lagi tu anak kecil ke istana raja, kaget dia Bisa pulang, di mana yang berlumat semua Di lagi cara Ancaman dia untuk membunuhnya Disuruhi bawa ke lautan Dikawal, perahu, bawa ke lautan Di tengah lautan jauh dari daratan, cenggarakan dia Maka anak tadi saat dia berdoa kepada raja dia gunakan senjata doanya, Allahumma qinih di Ya Allah, tolonglah saya menghadapi orang-orang yang mau membunuh saya ini dengan cara awal pendaki. Maka ternyata cara yang Allah pilih untuk membunuh orang-orang dolit tadi dengan mendatangkan badai, ombak yang besar sehingga perahunya tenggelam, semua orang kalku yang mengawalinya mati tenggelam, dia sendiri pulang berjalan di atas air laut dengan selamat sampai dia menghadap kepada raja. Kisahnya panjang tapi intinya sekali lagi satu kesimpulan, senjata seorang beriman adalah dakwah dan senjata seorang beriman kalau berdoa, berdoa. Agama ini tertegak di atas dua berdiri. Di siang hari waktu orang berselimut, berdirilah tidak berikan peringatan, kalis berdawah dan di malam hari, way orang berselimut berdiri, baru lah di waktu malam berdoa kepada Allah swt. Kalau dua berdiri ini kita laksanakan, berdiri untuk berdawah dan berdiri untuk salat dan berdoa, maka Allah akan roba tata dunia Sesuai dengan kehadiran Allah swt. Salam doktor, <tuh> salam misteri, salam doktor, salam misteri. Atau beliau secara lagi pusir setelah diusir, dihalau, doa mesti dijawab. Orang didakwa, doa mustajab. Setelah berdoa, berda'wah, doa juga mustajab. Wa ba'd al-khumma, doa mustajab. Setelah berkhidmat juga, menjalankan kositmah, doanya juga mustajab. Wa du'a'i musafir mustajab. Doa orang musafir juga mustajab. Wa kullu hadza mutawaffar fil kharij fi sabilillah. <laughs> Dan semua yang semo tadi, diusir atau meninggalkan apa yang dicintai siapa yang dicintai. Ya kemudian berdakwah, kemudian ah, berkhidmat, kemudian musabir, semua yang disebutkan tadi, perkara-perkara yang menyebabkan doa mustajab semuanya ada dalam diri orang yang sedang keluar, di jalan Allah SWT. Kata beliau saya ini kalau bicara saya dengan dalil ya, ini mereka yang suka tanya mana dalilnya, saya ini kalau bicara dengan dalil, bukan bicara dari otak saya, dengarkan dalilnya apa. Bab Khidmat, lama setahu Musa, benda itu. Al-Sahdua atau Mustajab, faadatul waheeda. Orang tak jijik atas kipiah. Ini masih bidang-bidang yang dibahas di dalam kandungan. Orang muda sekarang, yang belum berzakat, yang belum berkhidmat, yang belum berkhidmat, yang belum berkhidmat, yang belum berkhidmat, yang belum berkhidmat, yang belum berkhidmat, yang belum berkhidmat, yang belum berkhidmat, yang belum berkhidmat, yang yang belum berkhidmat, yang belum berkhidmat, yang belum belum ada perlu untuk punya maskurat ini, ini perhatikan ha? jadi banyak-banyak berkhidmat setelah berkhidmat berdoa kepada Allah nanti Allah ijawab Allah kasih maskurat insyaAllah ah. talinya siapa? Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa alaihissalam setelah selesai berkhidmat kepada dua putri Nabi Suhaid alaihissalam berkhidmat untuk membantu mempercepat proses minumnya ternak gembala kambing dia maka setelah selesai dia berkhidmat melayani putri sura nabi dia berdoa ha uh, apa doanya hamba berkenan jalannya kepada rabbi bima anzalta ilayya ya allah segala kebaikan kebaikan Segala penikmatan yang engkau turunkan kepada saya. sangat Saya sangat memerlukan. Ya Allah. ya Allah, saya sangat memerlukan segala kebaikan-kebaikan yang engkau turunkan Tolong ya Allah. Maka dalam waktu sikir mulia, dia di, di, dikawinkan dengan salah seorang gadis daripada. Nabi Suhaib AS. Nama. Ya, Tuhan. Ya, Tuhan. Ya, Tuhan. Ya, Tuhan. Ya, sama-sama. Nama. Nah, mulai share dong. Jadi kalau ada riwayat kisah tadi Tidak perlu riwayatnya, tapi bukti daripada kisah tadi bahwa bahwa orang yang banyak berkhidmat dan berdoa serta berkhidmat, doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibrahim at-taraka lama tarka Hajar wa Ismail wa zaba fatawalla akhir makan qala rabbi diaaskan dengan ibadah ibadah yang lain selain Dalilnya bahawa doanya orang yang keluar karena Allah meninggalkan rumah, meninggalkan kecintaan, meninggalkan hobi, meninggalkan kesenangan pribadi, ditinggalkan semua untuk keluar kepada Allah Subhanahu taala, memperjuangkan agama, iman dan amal dalam dirinya, dalam diri masyarakatnya, dalam diri sesama manusia adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaih salam Di lembah yang tidak sumber kehidupan Ketika beliau sudah mulai agak menjauh Sudah jauh dari penglihatan, Tak nampak lagi yang dia ada Maka dia berdoa kepada Allah SWT Rabbana inni Askaltu minitun riyati Biwadin wairi Zara'in Indabaitikal muharraf Ya Rabb Wahi Rabbani Aku telah meninggalkan Sebagian dari keturunan saya Di satu lembah yang tidak ada Tumbuh-tumbuhan di sana Rabbana liyukhi musalah ya Allah, abk tinggalkan mereka supaya mereka menegakkan salat, mengerjakan salat, ya kan? Dan akhirnya kisahnya masyhur kita ketahui bagaimana Allah ijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meninggalkan apa dijinai dan ditinggalkan juga sibuk dengan amalan, Sibuk dengan menjaga diri, menjaga amalan, maka lah kurnia mereka rezeki sekalian. Kita semua tahu bagaimana zam-zam muncul dari buah daripada meninggalkan apa yang kita cintai karena Allah bahkan sebagian dari kebisaan, kebiasaannya misalnya berjalan dari safa ke marwah berlari-lari kecil diabadikan dalam bentuk manasik haji yang mulia bahkan salah satu keberkahan daripada meninggalkan apa yang kita cintai karena Allah SWT di jazirah arabia khususnya di Makkah dan Madinah yang mulia cela buah-buahan dari penjuru dunia Allah hantarkan ke sana. Pohonnya tidak ada, ladangnya tidak ada, tapi buahnya ada kita dapatkan dengan mudah di sana. Ini adalah berkah dari mereka atau dari ijabah dari doa orang yang keluar dari Allah SWT, Allah kabulkan doanya. Faqana an du'a'i khali sabilillah mustajab. Sekarang dengan mendengarkan kisah Nabi Ibrahim AS meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Di wadin di lembah yang tidak ada sumber korban kita dengarkan kisahnya sekarang kita sudah yakin bawa orang yang keluar dari alam Allah doanya makbul insya Allah yakin benar seratus persen insya Allah. Mana mustahid sekarang? Ia salat rakaatina di malam ini. Ini adalah malam ini. Ia salat rakaatina di pertengahan malam dengan dua rakaat dan ia mengucapkan dua doa yang dijawab oleh Allah. Mana mustahid? Kata beliau. Siapa yang terhadap tuan, tuan sekarang yang hadir ni? Malam ini, malam Jumaat, oh Malam Jumaat Dan dua malam. Dengan salat dua rakaat, Dua tetesan air mata. Berdoa kepada Allah SWT. Supaya Allah ijawab apa yang diminta. Siapa bersedia InsyaAllah? Malam ini InsyaAllah ya. Allah terima Allah berdoa. Zahra'urin InsyaAllah lalai kufirah kaitin. Laihidaitu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia penting sekali, daruri penting sekali malam ini. Kita semua malam Jumat ini tengah malam, katakan jam dua malam. Minimal dua rakaat dengan dua kita sana mata. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala ampunan buat kita keluarga kita, seluruh umat Muhammad. Kemudian minta doa buat diri kita, keluarga kita dan seluruh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah akan jawab buat kita semua. Semoga Insyaallah. Yes. Insya Walakin insya ada pada hati dan nafsi. Walakin aku nana. لكن أدعو أمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى يقول وسيريعوا إلى ما من ربكم. جماعة". ففروا إلى الله. جماعة. امر.. جماعة. امر. ففروا إلى الله امر! وصراط الجماعة اهدنا الصراط المستقيم. امر. اتتنا الصراط المستقيم. اياك نعبد جماعة. كله في الدنيا جماعة جماعة جماعة. أما في القبر مره انفرادي في القضى؟ مشكلة. أنت وحدك في القضى. ما ربه؟ ما النبيه؟ ما دينك؟ فالذي لا يعمل صالحا؟ الذي لا يدعو، الذي لا يتحرك في الدعوة، الذي لا يكون عنده اليقين مئة في المئة؟ ليس عنده صلاة الخشوع الخضوع؟ يقول ها ها، ها ها فيضرب المرسبة من حديثه. هذا باليوم. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tidak boleh ego pak, ya, tidak boleh ego, hanya memikirkan diri sendiri. Pengen selamat sendiri, pengen menang sendiri, tidak boleh. Kita harus memikirkan keselamatan diri kita pada saat yang bersamaan memikirkan keselamatan orang lain. Kita harus berpikir untuk kejayaan diri kita pada saat yang bersamaan. Kita memikirkan kejayaan orang lain Mulai dari istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita Seluruh dunia, manusia dan jin, semuanya Selamat dari asap api neraka dan berhasil menjadi hari surga Semua sedia insya Allah Kata beliau di dunia ini, Al-Quran banyak menggunakan e, redaksi bahasa dengan menggunakan jama' ya, Artinya berjemaah. Wassalam Wassalam ila mawfiratin min rabbikum basigralah kalian ya bukan bersegeralah kamu bersegeralah kalian kepada ampunan dari rabb kalian bagirul hmm. ila Allah hmm. larilah kepada Allah kabur kabur kepada kabur kalian bukan kabur kabur tapi kaburlah kalian kepada Allah SWT Allah Bukan kabur ke pasar, bukan kabur ke ladang, bukan kabur bukan. Kabur kepada Allah, Lali kepada Allah, kepada kalian, bukan kamu. Kemudian menggunakan kata-kata redaksi. Dinasiratul Mustaqim. Ihdinah. Tunjuki kami, bukan tunjuki saya. Ini menunjukkan bahawa seorang hamba Allah, apalagi umat Nabi Muhammad SAW, tidak boleh ego, ingin selamat sendiri, ingin menang sendiri, tapi dia harus Berpikir untuk menang sendiri dan orang lain, selamat sendiri dan orang lain melalui usaha baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di dunia tuh yang mulia. Tapi di akhirat di kubur, Pertanyaannya jadi lain bilai. Bukan menrebukum, bukan merasulukum, atau madinukum bokah. Tapi pertanyaannya dengan penuh ketegasan yang menakutkan. Menrebuk? Siapa orang kamu? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang aku utus di tengah kalian? Apa agamamu? Siapa saudaramu? Uh, pertanyaannya kamu, kamu bukan kalian, kalian. Kamu, kamu. Maka kata beliau, mereka yang diberi kesempatan hidup sekali di dunia ini dalam waktu yang singkat, selama hidupnya, dia gunakan untuk memperjuangkan atau mengupayakan bagaimana kebesaran Allah, keagungan Allah, kecintaan Allah, keibuhan Allah memenuhi kalbunya ketika ditanya menjawab dengan mantap, cepat, tegas, rabbiyallah, rappa dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang hidup di dunia, diberi kesempatan hidup sekali di dunia dalam waktu yang singkat digunakan untuk memenuhi kalbunya dengan cinta Rasul Cinta sunnah Nabi, cinta pemerpanan Nabi, cinta usaha Nabi, ya hidupkan usaha Nabi. Sunnah dan doanya ketika ditanya siapa nabimu, bagaimana pendapatmu tentang orang yang aku utus kalian, maknanya dengan mantap dia adalah Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya seterusnya. Tapi yang terjadi, kalau sebaliknya terjadi, dunia hanya digunakan untuk memikirkan dunia memberikan harta, makan, minum, tidur, pakaian, kendaraan. Itu saja pikirannya yang memenuhi kalbunya. Ketika kita tanya pertanyaan tadi, maka dia memberikan. Ah, ah, ah. Dia tidak boleh menjawab. Padahal pintarnya ngomong ketika di dunia, tapi kubur lain, beras kalian. Apa yang ada dalam kalbu kita, itulah yang keluar di mulut kita, beras kalian. Maka ketika di dunia, penuhilah kalbu kita dengan cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama, cinta Mad Islam. Siri kita akan. Terhibur kita akan bahagia akan berjaya di akhir nanti. Semua sila Insya Allah. Laporan Masri. Tidak kefisial Allah selesai tayam. Walaukan waliduhu muzir kabinet sabit di polis. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. أخذ نظره وذهب الى المسجد قال اخرج في هذا المسجد وولد اخر من هنا قال له انت اضربني واضربني اكسر المسجد قال ابنه يا ابي اضرب قال له أبقى. يا دفع من سبيل الله يا اما اكسر المسجد على اللي بي فقال انا لا ارجع من سبيلنا قال انا اضرب المسجد قال لا استطيع قال لا استطيع فذهب الولد واصلى ركعتين الله أكبر. وصلرك عيني بالبكاء والدعاء والتواء على الله الخشوع عن خضوب. كيف يكون الصلاة الخشوع عن خضوب؟ فصلّى بالخشوع والخضوب. فيقول السائق الأنصاب، السائق آخر منك قسم. هو يدور النظر ما يعمل يقول الآخر دور النظر يدور ما يعنى. المولى هذا خربان هذا مشكل. فيطلع قبض على الظهر من فوق ويدور ما يدور إيش هذا وبعدين ينزل يقول أين هذا فقال هذا شيء من الله. أطالع ماذا تريد؟ قال أريدك كسر مزق. قال لا هذا شيء الله ما أحد يستطيع كسره. ولكن أنا دعوت الله لك أن يهديك. الرجل وقف أمام علي. بعد ذلك الأحب. تتبقوا حولها وقلسوا جسده هكذا حتى قام وقال أنا كنت أقوم على المسك كيف هذا الحمد لله الذي هدأ هداني بإبني؟ وخرج في سبيل الله وأصبح من شيوخ الدعبة بسبب ماذا؟ ركعتين من ولد هو صلى ركعتين من خشوع وفضوح ودع الله سبحانه وتعالى فالله استجاب لهم حتى أعطلوا الوضر ليس الوضر واحد ولكن اثنين الوضر على الولاد luatkan hingga يبين ان الداعي ثوابه مقبول عند الله سبحانه وتعالى Ternyata ada kisah orang Mesir nih Katung 3 hari 3 hari pertama ya Dia kebetulan bapaknya maaf Pak Arif bapaknya dari tentara Mesir wah wow. Makanya tinggi lagi punya di bawah punya kekuasaan Anaknya dapat di daya ke kita, kita kalah bahasa kita ya Maka bapaknya tahu anaknya mau keluar 3 hari Bapaknya tahu bahwa pandangannya buruk Salah sangka terhadap bawa ini Bawa ini, dunia begini, segala macam Sehingga cerita bapaknya bilang Kamu jangan keluar, tidak sama keluar Akhirnya sama-sama ngotot anaknya pergi ke masjid Ah, Karena anaknya mau tetap pergi ke, ke masjid untuk keluar Bapaknya juga ngotot dia ya, panggil uh, apa ya loader itu bahasa apa ya pokoknya satu alat ya alat berat yang digunakan untuk me menggali atau memasukkan semacam mesin gitu dari ujung masjid sini ke ujung sini supaya nanti masjidnya itu nanti roboh ya katakan alat berat ya ekskavator dan sejenisnya gitu ya oh iya jadi sama-sama motor nih Begitu anaknya tahu, bapaknya motot mau melarang dia menghalangi dia untuk keluar Dan keluar, tidak satu keluar Kalau kau keluar, saya hancurkan ke sini Katakan bapak, tidak bisa ini rumah Allah, tidak saya silakan silahkan Satu motot, satu motot menghadap Allah, melakukan kebaikan, satu motot melawan, melawan Allah Maka makanannya pergi salat, tapi salatnya bukan salat kita yang kalau takbir, Allahu Akbar Harusnya takbir itu ya Ini syarat takbir, angkat tangan itu Buang semua pikir dunia ke belakang Jangan pikir dunia, pikir macam Ini kita angkat tangan juga Tapi bukan membuat dunia Tapi membawa dunia yang tadinya enggak kepikir Dia kepikir, dibawa ke sekalunya lagi Ini salat yang khusyuk wal kuduh Salat yang dengan tepesan air mata Kata kepada Allah semua Sementara anaknya salat Bapaknya malah beritahkan sama Sempirnya escapator ini, ayo silakan, menjuruhkan Maka, so, drivernya di sini, dia mahu start, tidak bisa. Coba! Tidak bisa! Ayuh, dia meraih, dua pelot, turun! Saya dia naik, start! Tidak bisa juga! Akhirnya, ada orang yang berkata, ada apa? Apa ini? Tidak, ini mesti semua. Cokat. Kenapa itu orang saya nekat, mau pelot? Tidak bisa, Tuhan ini, Allah Allah! InsyaAllah datang, hanya mahu ikhalkan saja. Al-Mu'isah tidak cerita, akhirnya dia pingsan. Pingsan. Maka, albab datang rumuni dia ada punya implikasi ayah dan selamatan hati dia sadar ah sebagai sima sadar, itu lah alhamdulillah dia telah memberikan hidayah kepada saya melalui anak saya salat anaknya dikerjakan dengan khusyuk dan murid dengan tangis dan tawajjuh menjadi bapak bapaknya dapat hidayah bahkan menjadi sekarang menjadi penanggung jawab dakwah di Mesir kepada Allah maka ini dia pesan salat yang diajarkan atau yang diminta kepada kita untuk dipelajari, untuk kita latihan sama-sama harus bismillah. Karena salat ini adalah kunci daripada azana bantuan dari Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Dan kata beliau bapaknya ini yang dapat hidayah melalui salatnya tadi telah keluar di tiga puluh negara menewaskan. Dan setiap kali dia bayar. Setiap bayaran peristiwa pertama ketika dia berjihad melalui selatan India setiap bayaran selalu meneteskan air mata terharu mengingat kisah itu. Awal macam Di sebelah sana. 2. Arsalun Pakistan. Alloh azza wa jalla. Pakistan. ila Pakistan syahril. Tuma kawan menterjemah kata. Nampaknya kita nak jahat para ulama. Ya, ahbab. Ya, orang al Para ulama. Amalan firman Allah. Kau macam ulama amana ufirukahukum antum laannahu galafu lil'ilm antum tasatu'una antuh harrafu ulama' al-nabi huwa al-ladi yadab al-sukar al-sukar la yadab al-nabi dia cerita kisah beliau setara dapat hidayah buatan kemudian langsung di taskil taskil ke pakistan ya kalau di pakistan dalam satu taskil maka orang tempatan minta dia untuk bawa sejarah ulama' Langsung dia potong, dia minta pertentuan Waihabab sekalian Saudara-saudara sekalian Ulama-ulama kita yang ada di negeri ini Firif Qawabikum Tanggung jawab kita semuanya saudara, saudara sekalian yang ada sekarang ini Melalui kita sampaikan kepada orang lain Bahawa tanggung jawab kita Di bunda kita Bergantung di layar kita, menjadi tanggung jawab kita Ulama-ulama yang ada di negeri kita Yang saat ini sibuk dengan madrasahnya Sibuk dengan kitab-kitabnya, sibuk dengan pengajiannya, sibuk dengan ah, berbagai macam kegiatan minyak, yang kita tanggung jawab kita sekalian. Yang harus kita pikirkan bagaimana Allah Swt pilih mereka untuk sama-sama ambil bagian dalam usaha agama ini. Ala botu min mahabbati ulama, kitab misli cinta kepada ulama, wa ulama, ikramul ulama, wa ziyaratul ulama, ziyarat kepada ulama, wa khidmatul ulama, khidmat kepada ulama. Wa yakun fi jami'illah, lakin ummatan tadi Allah yang tahu, kada Allah, Allah yang keluar jalan Allah Bila keluar alim, keluar Apabila orang alim telah keluar, alim taqwallah, maka seluruh alam akan keluar jalan Allah Subhanahu Mak tadi ada singkat tadi, kata ada singkat. Jadi Ya. Ah, jadi kata beliau sikap kita ini tidak pernah halim. Dia umpamakan perkara seperti uh, semut dengan gula. Jadi semut itu yang mendatangi gula, bukan gula mendatangi semut. Maka kita orang awam ini yang harus jarak perawaman. Cinta kepada ulama, ikram ulama, khidmat ulama. Kalau kita lakukan semua dengan penuh ketulusan, Hakusah cinta Allah. dalam hati kita, cinta ulama, ikram ulama, khidmat ulama, maka Allah akan beri hidayah kepada kita. Allah yang beri kepada ulama. Dan apabila orang, -orang alim sudah keluar dari semata-mata, maka seluruh alam akan ambil bagian dalam usaha agama ini. Berapa orang yang nama Khalak tu di Pakistan? قال الشيخ قال لي نذهب إلى هذا العالم وانت لا تتكلم معه بالآية ولا بالحديث وانت تحكي له أحوال فقر قلت نعم فذهبت إلى البيت قدم لي الموز مع الموز والبرتقال ثم قال خلاص خمسة دقيقة أذان المغرب. ممكن أن نصلي مع بعض قلت نعم فذهبت وقال إلى الصلاة صليت الحالك بعد الصلاة قال الشيخ سعيد أن توقف بيّن فالمتاكن قلت المتاكن علماء هذا مسجد سالس، هذا عالم سالس. قال سعيد وقف. لا قال سعيد وقف. لا أغلب. قال أنا كل وقف. أنا مسؤول مسجد. أنا إمام. وقف سبحان. تكلم خمسة طوين. علي. أمسك الورق. قال أنت تكلم رافد. لا خمسة طوين. وقلت الحمد لله الله سبحانه وتعالى لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خديجة قال الفراش يا خديجة لا راحت بعد اليوم ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتكلم وأنظر في الساعة أنا أخاف لك كيف قلت ولكن أنا لا أصدر آلهات ولا أصدر حديث رغم الحمد لله أنا في معلوم أنا يعني طالب علم يعني صغير ولكن حينما أبين أنظر في الساعة، لا أريد خمسة دقيقة يا مرم. ولكن قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت جاءت فاطمة رضي الله عنها وتقول وعقرب أبتاه فقال يا فاطمة ليس على أبيك كربا بعد اليوم فقلت هزين الحديثين فقط فقال الشيء صحيح أفهمي. كلهم عندنا ناس لا كلهم ناس. على أفهم الشيء صحيح. أفهم الشيء صحيح. هذا ما إذا أنت لم تترجم له أنا أترجم له. أنا صاحب الإجازة ليس أدنى. ف. هذا شو ننتبه ننتبه. أنا أتكلم وبعدين هو يقرأ. فقال إجلس. ودفعه ولا ما تقله أجلس أنا أقدر جنبه تفضل شخص سعيد تكلم واحد ساعة ليس ساعة خمسة دقيقة أنت تكلم واحد ساعة أجلس وتكلم عن كود النبي وحركة النبي وجوالات النبي صلى الله عليه وسلم وبعد واحد ساعة هو الثاني يمسك سيارة خلاص فايف فايف أنا أنا ليس لي. أنا ليس ليزم هذا يقول أتكلم ما تقول أجلس أنا ما إيش أسوي أنا مش مشكل هذا ولكن في الآخر ما شاء الله أنا هذا عيب عيب ولا ما سأ هذا عيب الشيخ ممنوع ما نلاش الكلام وقلت الدعاء فقال الشيخ أنجس شكله هذا عيب أنا شكله تفضل أنت شكل أنت تجوا من مصر إسن تول في سويا كيلومتر ونحن هنا يجلس في أستان مكاننا. فالمتحرك يا شيخ سعيد يؤثر بالساكن يؤذف بالساكن أنت وقف أنت تكلم كأنك في مسجد تبليغ فكنت من مسعيد واحد سنة أنا أردت أقول واحد وأربع شهور فكنت من مسعيد واحد سنة فما أحد قام من مدينه استجلس اجلس اجلس أنا مترقب اجلس اجلس خلاص خلاص اجلس اجلس كنت من مسعيد واحد سنة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 tapi dengan cara yang lembut, yang menyentuh, yang berkesan jadi cerita tadi beliau ke 30, bisa ditotong pada Pakistan kebetulan diputuskan keluar di masjid yang bertentangan dengan metode tablik ya, katakanlah kalau bahasa kita sekarang, salafi masjid jendalabi ya, maaf ya, kalau kebetulan ada yang kena ya. jadi ini putar jim, ya ahab mula, ahab berapa kan? Ya kan dikasih bahaya daya sama orang yang enggak sesuai dengan tertib kira itu harus ikram, jangan ini dikenalkan Al-Muhim Jadi setelah mulai acara bayang, ada mengususikan kan susut ke rumah imam dan orang alimnya di masjid itu Ini putar dari markas ini selalu kasih ee, nasihat dia lu perlu bicara, jangan tak ya, ini orang alim nih Selafi lagi ya, kamu jangan bicara diam, kasih ikram saja, hadiah saja Dan itu dikenalkan Al-Muhim, di sana ada cerita banyak apa macam akhirnya, kerana waktu pak sudah ada kernih saya mau masjid boleh, oh masjid akan ke masjid akhirnya di masjid anda lihat setelah salam ini maka uh, harusnya katanya ikram saya, jangan mungkin istilah begitu tapi imam yang tadi dikhususkan saya, berdiri oh. kadang-kadang, jangan-jangan ini masjid jangan-jangan ini masjid, jangan-jangan jangan-jangan imam dia, berdiri, berdiri dia bingung, dia, dia, dia marah yang semua ikut ini Buntar jin saya dari markas kata imam masjid ini Ya kan, yang satu katakan yang berdiri Yang saya katakan, ya berdiri Setelah dia berdiri, yang saya katakan 5 menit saja ya, jangan lama-lama, maksudnya orang penentang semua ini Ini masjid penentang ini, jangan lama-lama, 5 menit saja Maka dia pun, dia ya, oke, okay, 5 menit Dia pun bayar walaupun dia banyak tahu Quran hadis Tapi dia karena mempersingkat waktu inti syarat dari ayat dan hadis saja Beliau katakan, ya, di awal Nabi dilantik oleh Allah jadi Dai, maka kata-kata beliau kepada orang yang dicintainya waktu itu Khadijah sebagai penopang, pendukung lahir batin beliau dalam usaha dakwah, apa kata beliau? Oh. Wahai Izza, gulung kasur saya, tidak ada istirahat mulai hari ini. Ini prinsip Dai nih, ya. Tolong itu kasur. Jangan istirahat. Tidak ada istirahat sahabat ini. Itu permulaan dakwah. Permulaan pelantikan dakwah. Begitu akhir hayat beliau sebelum meninggal, maka anak beliau, Fatimah r.a.w. An-Hah, ya, melihat kondisi Nabi adalah orang sakratul ma'amu, kadang-kadang ambil air, disuruh, ambil air, dimasukkan tangannya, dan itu kemudian disuruhkan pungkahnya. Sambil mengatakan, euh, Innalil ma'udillah saqarah sesungguhnya ke masyarakat ini memiliki artinya beliau menghadapi pedihnya sakratul maaf saya tidak membuat kamu menangis maka beliau melihat anaknya menangis beliau mengatakan, wah oh, anakku kamu tidak perlu menangis hapus air matamu sebentar lagi ketika saya meninggal dalam keadaan memperjuangkan agama lepas itu tidak ada lagi kesusahan tidak ada lagi penderitaan tidak ada lagi kesedihan yang ada kegembiraan, kebahagiaan, senang-senang, nikmat-nikmat dalam sorga Nya Allah Subhanahu Wa Taala dengan bidadari dan berbagai macam kenikmatan, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam benak kita. Kata beliau dengan dua poin tadi, diawali tugas dewan dengan tidak ada istirahat dan diakhiri dengan kabar gembira setelah tinggal dalam memperjuangkan agama mati-matian dalam memperjuangkan agama memperjuangkan agama sampai mati mati dalam badan seluruh perjuangkan agama lepas itu tidak lagi kesedihan tidak ada lagi peluh tidak ada lagi perasa ketinggian ke yang ada kebahagiaan kesenangan ketentraman penikmatan selama-lama-lamanya dalam sokanya Allah bersama bintang dan gaya-gaya kita bagaimana? ini mutan Jim yang menanya. Dia eh, sudah turun, sudah ini masjid, masjid orang-orang ini Tapi imamnya bilang, terkesan dengan kata-kata singkat tadi Lanjutkan kata saya, lanjutkan Lutra Ji bilang, jangan, jangan ah, nah. Masya Allah, singkat cerita karena Ini sudah kena doktrin, artinya bayang hidayahnya ada di markas gitu lah Katakan dia, ya, kalau di masjid yang bertentangan itu jangan, jangan ini kan Jadi akhirnya Syekhnya yang naik, Imam tadi, Syekh Salafi tadi yang berdiri terjemahkan Tampak terasa Pak, bayang sampai satu jam Pak Minta tambah lagi, sehingga cerita air jadi taskil Ini mutajib dari Makas tadi, ini jangan di taskil, ini peningkat semua dari sini Tidak ada taskil saja, air jadi taskil Siapa di antara tuan-tuan yang berazam untuk keluar jalan Allah bersusah payah memperjuangkan agama Allah, bersakit sakit supaya nanti bersenang senang di akhirat seperti cerita tadi, semua orang tidak ada yang diang, tidak ada berdiri, semua terkikirkanam. Karena tidak ada berdiri, akhirnya tuan Imam Ustaz Salafi tadi berdiri. Saya Insya Allah selepas ramadan. Berniat untuk keluar satu tahun oh. Begitu lihat ustaznya Syekhnya berdiri satu tahun Semua jemaahnya berdiri untuk keluar bersama Syekh mereka Ini jalan Allah SWT Al Al Ini satu kisah Bagaimana kalau alim keluar Maka alam akan keluar Kalau imam keluar makmumnya akan ikut keluar Tapi harus pandai memancing imamnya dengan lembut, dengan menyentuh, bukan dengan kekerasan, dengan dengan cara yang membuat mereka benci pada kita. Semua sila, insya dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan ikram, dan dengan khidmat, Allah akan berhidayah kepada mereka. Saya menonton di sini di syukana. Saya ulama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. English, Bagaimana dengan Inggris? Boahanlah! Logok, Allah-uarloq, keballah ikan Fahdi Allah risque saya ke doorsakutan, di Bary Club Brisia. pioneышスam dan mentions Egypt. Ton menariklah, kita kasih now rasa sana lagi mem Styles. Kati kalau kita selalu kita selalu. Kami supaya contoh kita adalah hal yang kita semua thumbs up. Bagaimana cara kita selalu meng فقلت له فضل الدعا، قلت أحمله المسئلية ثم أنطلب أذى فقلت له الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس على المنبر وقال هكذا يا عمر يا بكر يا عثمان يا علي يا خالد بن الوليد اذهب إلى قبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا وبلد كذا لسه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ذهب وتحرك ودقى البقى جهل جاهد وأبو نهف وأبو, و... وأبو سفيان وأويم بخالق، وول الناس تجول عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجلست أويم له فضلاً الجولة وحركة الجولة، وقلت له أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان سبعة أيام فقط الترويح، ثم اليوم الرابع جاءت الصحابة يا رسول الله عنهم علينا نريد أن نصلي من الترويح قال إذا أنا أخرج عليكم، خشيت أن تفرد عليكم. أربع مرات تفرد. سبحان الله. هو كفا. هو كفا. سبحان شيء. هذا كفا. لا سبحان الله. أنا أدرس هذا الكلام منذ 25 سنة أول مرة أسمع هذا. سبحان الله. فبعد ذلك قلت له نريد الناس يقولوا علينا جهلة ليس عندنا عين إذا نتكلم أقول إجلس أنت لست عالم إذا يكون في دعوة العلماء يتحركون فلما يقول قلت له كسر من الناس يقولون لا بد أن يكون علماء فنحن نريد أن تكون معنا أن نتعلم منك ونجلس تحت بك نتعلم منك ولكن نحن نقصد في سبيل الله نتجول على القرى وعلى الشوارع والنوالي ونأتي بالناس يجلسون تحت قدبك يتعلمون العلم النافع قال هذا والله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله من أي بلاد؟ <تصفيق> و أنا أول قلت له أنا اسمي سعيد سعد من مصر وهكذا لكن هو لا يسمع أول بعد ذلك قال ما اسمك؟ قلو سعيد سعد هذا ما شاء الله ما شاء الله أنت قرأت سيرة جيد قلت له ليس أنا مسكين Allah ada ulama. Mereka tidak semuanya ulama. Saya miskin. Saya akan berkhidmat di sini. Tiada apa. Dia berkata, "Allahumma shalatu anta ma'alumat jayidah." "Masya Allah." Mereka berkata, "Bagaimana halal?" "Anda tahu bahawa Rasulullah berkata, 'Ya'." Mereka berkata, "Bagaimana halal?" "Anda tahu bahawa Rasulullah berkata, 'Ya'." Mereka berkata, "Bagaimana halal?" tahu bahawa Rasulullah berkata, 'Ya'." Mereka berkata, "Bagaimana halal?" "Anda tahu bahawa Rasulullah berkata, 'Ya'." Mereka berkata, "Bagaimana halal?" "Anda tahu bahawa Rasulullah berkata, 'Ya'." Mereka berkata, "Bagaimana halal?" "Anda tahu bahawa Rasulullah berkata, Mereka berkata, "Bagaimana Mula-mula datang, masuk itu, orang alimnya itu Tau perhatian Jadi, orang tempatan di ini, ini kali ini mengatakan Ini barangkali kita datang bukan kepada orang yang menasib ya Kita pulang aja. Tapi dia ngomong, masuk oh, jauh-jauh dari Mesir Dia ngomong berapa km Cuma datang begini, jangan dong. Coba kita, orang sayang kita yang mentaus itu jika cerita akhirnya dia mulai cerita-cerita cerita-cerita maka ee saya sudah ngomong bahwa saya ngomong mau ke analisis kesenian untuk analisis <tuk> jadi dia mulai cerita ini bagaimana beliau ini mengambil alih tanggung jawab seperti yang dipukulkan oleh nabi beberapa sahabat Ada beliau bahawa nabi, waktu mulai dilantik jadi nabi dan rasul Itu bukan duduk manis orang akan kaki begitu Bisa pilih menelurang, eh lo oh makan sini, eh omar sini, eh kosman sini, alih sini, kopul kisaran tidak ada Tapi nabi sendiri Begitu muliahnya, begitu terhormatnya, begitu tinggi derajatnya Dielung-elungkan, ditunggu-tunggu, di, diamanahkan berbagai macam amanah Beliau sendiri yang datang mengetok pintu Ketok pintunya ini, datang ke pasar ini, datang ke pasar ini Datang ke kerumunan ini, datang ke musim ini Kadang-kadang keluar pagi dalam keadaan kain masih putih bersih Suara-sara pula sudah penuh dengan kotoran kan mengembarai orang dalam berdakwah bersama-sama Kemudian dia cerita macam mana Sungguh dia ceritakan juga Pentingnya dakwah ini Ya, Itu ibadah Salat tarwe salah satu kisahnya Nabi dikatakan Tidak pernah salat tarwe Berjamaah Lebih dari tiga hari dalam hidupnya Ya, Pernah salah satu tarwe yang ada untuk bekerjakan Malah pertama salat tarwe di masjid Secara sukarela Jamaah itu belakangnya Malam pertama banyak ikut, malam kedua tak banyak, malam ketiga lebih banyak lagi, malam keempat nggak keluar. Ini sahabat-sahabat yang sudah menikmati keindahan suara Rasul Tarwih kehusuannya, besok jamuan ini langsung datang. Besok, besok tadi malam kita tunggu-tunggu Mau nggak keluar, sengaja. Kenapa Rasul? Takut, khawatir jangan sampai salat Tarwih ini Dipartukan ke atas kalian Sehingga kalian tidak mampu merasakannya Dosa Jadi sengaja Jadi kata beliau Empat hari saja Nabi melakukan salat itu Sudah khawatir Nanti salat tarwe yang hanya sunnah Jadi partu. Allah. Macam mana dengan dakwah Bukan Tiga malam Bukan satu bulan Bukan satu tahun tapi umur beliau dalam berdakwah 23 tahun Siang dan malam selalu berdakwah Tuan-tuan bisa bayangkan kewajiban, keperduan daripada Dawit itu seperti apa? 23 tahun, siang malam, dalam kerana senar, dalam kerana susah Sampai detik-detik sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir Masih berdakwah, berangkatkan tentaranya Usama Berangkatkan rombongannya Usama ini baru bang, malam saja sudah khawatir diperlukan Ini Nabi lakukan 23 tahun umur beliau berda'wah Tuan-tuan bisa bayangkan bagaimana Bobok daripada partuh dan wajibnya usaha Allah. Itu beliau ceritakan Jadi Syekh tadi boleh cerita begitu dari tarifnya tidur ke perhatian itu mulai Juga ya Langsung panggil kadangnya Eh teh teh tes kami, Wah, bawa ke sini, sini bawa Mulai Mungkai menghasilkan, kita mulai minta, ah, Masya Allah Kita dapat gula dia ya. Artinya sudah berkesan, sehingga cerita memulia Akhirnya ditaskil Ya, diminta supaya, bagaimana beliau e, e, Mau ambil bagian untuk menjalankan usaha agama seperti yang dicutupnya begitu Rasulullah SAW Serta, sehingga cerita akhirnya beliau menyatakan kerazamannya, kesedihannya, untuk mengatur waktu Kemasa masa nanti InsyaAllah akan keluar dan dia berazam kepada dalilnya dan tanya, InsyaAllah persidakannya keluar bersama dia nanti inilah sekalian bagaimana bentuk daripada usaha kita kepada orang-orang alim, orang-orang berilmu ya, karena mereka ini satu ya, tapi di belakangnya adalah ribuan, puluhan ribu umat generasi muda Islam, kalau mereka yang sudah senang dengan dakwah ini Maka ribuan orang akan mengatakan senang dan ya berada. Kalau mereka sudah benci, tidak suka, karena cara pendekatan yang tidak menyentuh, maka ribuan orang akan benci dan mengatakan tidak terhadap usaha agama ini. Maka buat usaha atas orang ahli, tapi dengan cara yang santun, yang menyentuh seperti kata di dalam kasih saya. Dengan mahabbah, dengan ikhraf, dengan khidmat, Bukan kita yang pilih dia, bukan kita yang membuka hatinya. Allah yang membuka hatinya. melalui sikap kita yang menyentuh. Semudah sahaja. Wali Alim Akher di Madinah Afra. Zul Tauh. Fakal Masa ketibaan. Fakal. Aku diistagil. Aku sariaga. Lima sejam. Lima sejam. 5 sejam. 5 sejam. Lima sejam. Lima sejam. Lima sejam. Lima sejam. Lima jadi biar tidak tertinggal banyak, jadi kisah lain ini. Mungkin terakhir sekuntas kisah. Di satu tempat, satu kota, mau berjumpa dengan seorang Ustadz Alim Kiai. Kiai ini, konsulasi Sarah, ah, mau dijumpai sebentar. Dia sudah mau naik kendaraan, mau pergi ke mana? Tepat sebentar dulu Pak, tidak mau terkisah-kisah. sebentar 5 menit saja. 5 menit saja. Maka tadinya motor yang sudah di start, diopkan kembali, dia boleh bicara. Tersama kelama tarikh, kelama lima.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 خمسة دقائق. قال هيا. فمسكت يدهم وقله هيا نزول إسماعيل. فذهبنا إلى إسماعيل. فظهرنا إسماعيل وأخذنا من إسماعيل إلى مصطفى. لا لا. كلهم علماء. ما شاء الله. ماذا ظهرنا؟ ستة علماء وهو يقول أنا مستعجل. خمسة دقائق خلاص أنا مستعجل. ولكن خمسة دقائق وبعدين المغرب الله أكبر. وأقول يا شيخ أنا ما ذهبت للدفء. قل له الآن ما شاء الله أنت ترزق بالأعمال وبالدعوة إلى الله. قال نعم صدقت. Jadi, dan terasa, lima menit kan sudah setengah jam. Gak-gak pak, sudah mau pergi ni. Tak ada jadinya, mau pergi ni. Ini tetangga masjid kita, siapa namanya ya? Mohon namanya Ismail. Ayo pak, teman-teman saya sebentar. Teman-teman jumpa lagi sebentar. Akhirnya pergi, ke teman Ismail. Harip lagi, harip lagi. Selepas dari Ismail, saya lagi. Siapa ini? Mustafa, ayo kita pak. Saya sama Mustafa. Semuanya ulama, enam orang ulama, berhasil dikunjungi dan semuanya habis di tazkil datang ke masjid ah, akhirnya ini, misalnya setengah jam ini jadi tak terasa sampai maghrib akhirnya asal maghrib, semua yang dipunyai tadi, semua datang ke masjid setelah di masjid habis sholat, saya bilang, waduh ah, tadi ini tadi cuma 5 menit, akhirnya jadi sampai maghrib ah, aku tadi mau berupa asal enggak jadi, kalau enggak apa-apa tapi anda sudah dapat pahalanya 6 orang ini kira-kira jauh lahumnya datang ke masjid, Allah akan berkahi ke depan kamu nanti الله سبحانه وتعالى يا أحباب يا أحباب الله سبحانه وتعالى يرزق الخارك في سبيل الله من حيث لا يحتسب ليس من الدكان ليس من الوظيفة ليس من الأسباب ولكن كما قال الله لموسى يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا الله يا عصاي أتوكل عليها وهش وهي على غنمي يأكل منها غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى يا الله هذا أنا أسباب دكان ورشة طريقة النسع قال أب موسى فلما أب موسى صلى الله عليه وسلم العصر على الأرض ترك الأسباب قال الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه ضغب وقول له قولا لينا لما ترك الأسباب الله حمله الدعوة فإذا نحن نرفض الأسباب الله يحملك ويحمل لك الدعوة وييسرها لك ولكن متى؟ لما نطلب الأسباب ونعتمد على رب الأسباب سبحانه وتعالى الله ييسر لك الرزق بالتوكل وبالاستغفار وبالأسفار وبالقرآن ورجعتي الضحى ورسات الرحم وبالزواج وبالعمرة وبالحج وبالجولة هذا رزق من الله سبحانه وتعالى غير الأسباب Tonton yang mulia, ya haba, wahab sekalian. Allah swt berjanji dan janjinya, insya Allah tidak akan diingkari, tidak akan bisa disalahi, bahwa Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Yakin itu? Kalau engkau yakin, istiqamah. Karena Allah mengatakan, kalau kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Menolong agama Allah akan menolong kita juga mulia. Termasuk rezeki. Rezki tak boleh Jangan kita menyangka bahawa rezeki hanya dari toko, ya, Dari usaha dunia kita Dari pekerjaan kita Kita telah mempersempit saluran rezeki Padahal luasnya hanya Allah yang tahu Kenapa kita hanya menjadikan satu sumber rezeki? dengan asbab yang zahir nampak wahal Allah punya asbab rezeki termasuk rezeki yang berasal dari sumber yang tidak disangka-sangka melalui amalan dan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Nabi Musa alaihissalam dalam kisah perintah kepada "hun jilka Musa". Apa tuh di taman kamu wahai Musa? Kalahe alai. Tongkat yang apa? Tongkat. Tongkat. 8. Adakah yang berfikir tongkat? Aku kagum kepadanya, dan aku bersemangat kepadanya. Aku bersemangat kepadanya. Aku bersemangat kepadanya. Aku bersemangat kepadanya. Aku bersemangat kepadanya. Aku bersemangat kepadanya. Aku bersemangat kepadanya. Aku Katakan ini gambaran asbab yang kita miliki semua. Apa kata Allah? Qal alqilaya Musa. Lemparkan, tinggalkan. Itu asbab mu'ay Musa. Setelah disuruh meninggalkan asbab, mungkin kisahnya dalam bentuk lain sudah terkuas mendengarkan bagaimana setelah ditinggalkan itu asbab, melaksanakan perintah Allah tidak otomatis langsung berubah jadi kemanfaatan langsung berubah jadi susu dan madu tidak, kadang-kadang berubah dengan racun dulu. Tongkat jadi ular, nasi goreng kan? Kan itu proses, proses, proses. Untuk melihat kesungguhan kita, keseriusan kita, keyakinan kita, bukan langsung berubah dari miskin jadi kaya, dari pengangguran jadi punya pekerjaan tidak. Kadang-kadang tambah hancur dulu, tambah kere dulu. Tapi kalau kita terus istiqamah dalam menjalankan usaha gawe setelah meninggal kerasta Pelana, pelana, tapi pasti Allah akan perbaiki keadaan kita. Setelah disuruh meninggalkan asbab, kisahnya langsung lompat kepada perintah untuk pergi kepada Musa. Il haba ilah, il haba ilah, Fir'aun innahu ta pergi. Jumpa Fir'aun pada negara Tahi, telah melampaui batas. melanggar perintah Allah. Fakulah luhu, fakulah. Dan berbicaralah kepadanya dengan lembut, ya. Berbicaralah kepadanya dengan lama lama, dengan bijaksana, yang menyentuh, yang menggugah Mudah Mudah-mudahan dia ingat insaf kepada Allah atau dia takut kepada Allah semata-mata. Contohnya mulia kita semua tahu kesannya, ya. Kepada. Walaupun kata-kata anda berhasil dakwanya Artinya dia tidak mendapatkan nasib hidayah Tapi akhirnya Allah menghasilkan dia ya? Jadi kata-kata bahwa asbab rezeki bagi seorang pengusaha agama seorang da'i Itu bukan hanya asbab yang kita tahu Dari toko, dari pekerjaan, dari perusahaan, dari ladang Dari pasar, dari laut, segala macam tidak Tapi masyaAllah Salat, ya Doa Yau lagi جولة زيارة صلاة رحم صلاة الرقيم ولو في سبيل الله اللهم تقبل الله حج وعمره حج جده عمر قرا القران كل يوم قراتت جزء من القران كل يوم عربي اسكار al والمساء ذكر بعد الظهر استغفار استغفار Lerus kedua adalah asbab kata beliau totalnya Bisa tanya nanti ya boleh tanya nanti saudara bayar totalnya ada 16 asbab rezeki berupa amalan selain daripada asbab yang kita kenal selama ini ada 16 asbab rezeki melalui amalan agama yang Bisa Allah berikan kita rezeki dari sumber yang kita tidak sangka-sangka. Malakim pakin nas, saya akan wahai yufa alaih muslim wal kafir, mana? Famshu fi manaqibha wa kulum al-rizki wa ilayhin Hari ini mayoritas manusia hanya mengandalkan satu asbab rezki, padahal ada minimal 16 belas asbab rezki. Asbab ah, rezki inilah. Ia sama saja orang kafir, orang beriman, sama-sama yakin dan menyandarkannya. Apa dia? Famshu fi manaqibha wa kulum al-rizki wa ilayhin Berjalan di permukaan bumi ke selada, ke, ke laut rantau luar negeri Dan meminta rezeki kepada Allah Melalui pekerjaan asbat duniawi Padahal semuanya mereka akan Dikembalikan kepada Allah SWT Dan ketika kembali kepada Allah Bukan berapa banyak muayah yang dia bakar Bukan berapa tinggi pangkat Derajat yang dia dapatkan Dekat asbat dunianya Tapi asbab amalan yang dia kerjakan. Berapa banyak, berapa tulus kamu mengikuti sunah Nabi itulah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi sayangnya itulah yang banyak tidak diminati oleh manusia. بعد ما علمت الاسباب التي ترسل من السماء مواشر اعلم ما Allah الله للنبي صلى wama عليه وسلم وما ارسلناك الا رحما للعالمين وعلمنا القراء يقولون في الايه وما ارسلناك الا كم مدي في ها؟ ست حركات، فيقول علماء القراء علماء القراء العشر يقول إذا أنت تقرأ وما أرسلناك إلا كفّة للناس بشيره ونذيره لا تقرأ هكذا ولكن تقرأ وما أرسلناك إلا كفّة للناس بشيره ونذيره كيف؟ قالوا إن الدنيا ست قرآء fahinama taqul kaffatun linnas la budda an tad'u wa tarrwa ka'anna ulama' al-dara yaqulun anta mukallaf an tad'u sirr jarat ila Allah subhanahu wa ta'ala wa taqala kataba setelah kita tahu bahawa channel rezeki sumber rezeki bukan cuma satu tadi minimal 16 dan rezeki yang 16 ini nak mesti dari toko, nak mesti dari tempat kerja, bisa saja langsung dari kasih Allah subhanahu wa taala datang kepada kita. Setelah tahu semua itu, bahawa asbab rezeki dan kebutuhan hidup kita ada di sisi Allah, sudah ditentukan dan setiap kita tidak akan mati sebelum Dia menyempurnakan jatah rezeki dari Allah subhanahu wa taala. Sekarang ketahuilah bahawa kita telah diberi tugas oleh Allah yang pernah diberikan kepada para nabi dan rasul terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan dalam Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. kami tidak memutuskan engkau melainkan sebagai sumber rahmat kasih sayang bagi seluruh alam dia yang lain wa ma arsalnaka illa Kaffatil Nas. Kena beliyo. Saya hitung ku punya suara baru empat jam. Oh illa Kaffatil Nas. Aku tidak memutuskan kau melainkan. Sebagai putusan, penanggung jawab Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia Dari azab abid raka Supaya menjadi ahli surga Kata beliau dalam ilmu kiraat alquran quran itu Kata-kata kalpa itu Tidak boleh dibaca Cuma dua raka Itu tidak boleh, salah Ulama kiraat mengatakan kalau membaca khabab harus 6 harakan Macam tadi Ka -ta Kenapa artinya? 6 harakan ini adalah simbol daripada 6 benua di dunia ini sekarang Di dunia ada 6 benua pak Jadi kita umat islam Terlahir sebagai orang Indonesia, hamba Allah, umat Nabi, jadi ditugaskan untuk memikirkan seluruh umat manusia di semua dunia. Jangan orang Jawa cuma memikirkan orang Jawa, orang Bugis cuma memikirkan orang Bugis saja. Nah, orang Papua cuma ke orang Papua saja jangan, tapi orang Papua harus memikirkan semua bangsa, seluruh benua di dunia ini, bahkan. Bukan hanya memikirkan Dari tempat kita buat usaha Bagaimana mereka dapat hidayah Masuk Islam, taat perintah Allah Memperjuangkan agama, selamat dari asa peneraka Masukkan, jangan Kalau ingin betul-betul seperti sahabat Anda terlahir di Indonesia Jangan bercita-cita dikuburkan di Indonesia Sebagaimana para sahabat Terlahir di jasir Arabia 124 ribu sahabat Yang dikuburkan di jasir Arabia Cuma 10 ribuan saja Ya, selebihnya kuburnya di seluruh benua dunia yang bisa mereka dapat itu. Kalau ingin Dikumpulkan, dipangkinkan seperti persahabat lain Indonesia, jangan berdoa, jangan mimpi bercita-cita dikuburkan di Indonesia, biar dikuburkan di Afrika, biar dikuburkan di Araba, biar dikuburkan di Amerika supaya nanti kalau ditanya, eh, kamu orang Indonesia kok, kuburnya di Amerika, maka kita akan jawab, Ya Allah, aku mati. Memperjuangkan agamamu meniru para sahabat nabimu yang dilahirkan ke di Syam, ke gunung dan maka kita akan digolongkan bersama para sahabat semua selawatillah Nabi sallallahu alaihi wasallam umur dakwah 23 tahun fajar nabi umur dakwahnya cuma 23 tahun saja mazhab Al Argentina tidak pergi mana Al Argentina tidak pernah pergi ke Argentina wala Jepang tidak pernah pergi ke Jepang wala Cina tidak pernah ke Cina Walau Belgia, kita pernah pergi ke Belgia. Walau Italia, kita pernah ke Italia. Ya ya jadi bagaimana Allah Yang Maha Pengasih, Bagaimana Nabi bisa jadi sumber kasih sayang bagi seluruh alam, padahal tidak seluruh alam beliau sampai pada pini karena umat temشي padanya pada cara sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada umatnya tapi umatnya siapa umatnya yang mengikuti jejak langkah nabi dan para yang harus menyampaikan agama ini rahmat dan kasih ini untuk seluruh umat manusia seluruhnya kaifa kata lil nas wa ma zaiba ila nas bagaimana nabi menjadi rahmat utusan bagi seluruh umat manusia Pada tidak semua manusia yang belum datang لذلك الله سبحانه وتعالى كلفكم بما كلف فيه رسوله صلى الله عليه وسلم قلتنا نهض لها صلى الله عليه وسلم واحد ساعة ما في ساعة النموة على السبتة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يعني نريد ان تصعد من هذا المجلس رايحة عظمة الى السماء فالملائكة تشفر رايحة الله هذا رايحة طيبة من هذه الريحة يقول هذا مجلس Sululah fi hada Rasulillah sululah. Rasulullah. Hamba beliau pak dari majlis ini saya ingin melalui anda-anda semuanya dari majlis ini dari mulut tuan-tuan keluar bau wangi semerbak salawat kepada baginda Rasulullah naik ke langit sehingga malaikat heran-heran di langit ih ini wangi dari mana ini? Yang bertanya-tanya ini bau wangi dari mana? Maka dikatakan kebenarannya ini bau wangi yang kau cium adalah bau wangi dari ucapan salawat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nama disebut, maka mereka menyahutnya dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bagaimana sudah saya selesaikan banyak atau kita lanjutkan Lestami atau خلاص khatam kita lanjut duduk duduk Nah kita lekas ila 2000 kalau di kita duduk sampai salat fajr semua sudah ya Ghafal allahu lakum. Bulu ayam. Semoga Allah memaafkan kita semua. Amin. Amin. Walakin absyiru. Absyiru ayuhal qawm. Inna Allah ala baraka wa ta'ala yumasyirukum fi khitam hadal masjid. Kumu makfuran lakum. Kan buddhila sayyatukum hasanat. Tantunya mulia, berbahagialah, bergembiralah. Karena Allah telah menyampaikan kabar gembira kepada Tantuan melalui baginda Rasulullah Sallallahu SAW. Di akhir majlis ini, seorang malaikat atau seorang malaikat Allah, untuk menyampaikan seruan, "Kulumamfurallahu, silakan berdiri dalam keadaan dosa-dosa yang bukan oleh Allah dan kesalahan kesalahannya digantikan dengan kebahagiaan kebaikan di Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala." Allah Subhanahu wa ta'ala min asma'ihi nama Allah Asmaul Husna adalah At-Tawwab. Wa min asma'ihi annahu dan diantara antara asma Husna adalah Al-Ghaffar. Wa min asma'ihi annahu Al-Ghafur, di nama Allah Al-Ghafur. Wa min asma'ihi annahu Rahim, لأنظرنا من الرحيم يوم البجاية كيف يكون تواب وأنا ملا أذهب بالجولة وأأتي بالناس إلى التواب يا تواب تب علينا يا أفاق اغفل لنا هذا يقول علماء السلم علماء أهل الزنة والجماعة يقولوا إذا أنت لا تتحرك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتأتي بخلق الله إلى الله فأنت تعطل الاسماء والصفات، تعطل اسم الثوان هذا كلام جديد ما كان فيه علماء نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لكل العلماء، وأن يشرح الله صدورهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يطلب من قلوبهم حب الدنيا قلوا يا أمين أمين قدروا لي يا كنا سجل جمبالي نعم الله تواب، ونريم التوبات Al-Bafar, penerima uh, penerima permohonan ampun, Ya, Al-Bafar, Al-Bafur, Ar-Rahim Bagaimana nama Allah ini bisa kita saksikan Bagaimana nama Allah ibarat makanan kita nikmati, kita rasakan Ya, kalau kita belum pergi kepada orang-orang di luar masjid ini Orang-orang di luar majlis ini Banyaknya mereka berkali lipat daripadanya orang yang hadir saat ini di tempat kerelayaan, di tempat kemaksiatan kemaksiatan. Bagaimana kita bisa merasakan manisnya sifat Allah yang Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat kalau belum kita pergi kepada orang-orang di luar majlis ini, dalam kerelayannya, dalam kemaksiatannya, dalam kebumukannya. Lalu kita bawa mereka ke dalam majlis seperti ini, lalu kita mengatakan, "Ya Allah, tobatilah kami." Allah yang Maha Penerima Taubat, terimalah taubat kami. Bagaimana kita merasakan kalau kita melakukan, tidak melakukan kewajiban Orang ulama harus senang jemaah. Orang yang tidak pergi mendatangi manusia dalam kelalaiannya, dalam majlis masiaknya, dalam majlis mungkarnya ya, dalam majlis buruhuranya, dalam bersentangan dengan perintah Allah, kita tidak mendatangi mereka dan mengajak mereka untuk kembali taubat. Mohon ampun kepada Allah. Berarti kita ini menafikan sifat Allah yang maha wamakmur. <tuh> Kata ulama, semoga Allah jalan kepada ulama-ulama kita, dan tahulah gerakan bukakan hatinya untuk bersama-sama dengan orang awam memenjalankan usaha ini mendatangi manusia dalam kelelahannya, dalam kejauhan dari agama supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Maha Yawwal fi asma' la tashbiha, wa la taqtila, wa la tamsila. Ini ada di asma' la nawait, wa la nushbih. ولا نمثل هذا في الأسماء، ولكن نحن وإذا لم نخرج في سبيل الله، ولا ندعي الله، ولا بخلص الله، ونقول تعالى هيا بنا إلى غفور الرحيم، هيا بنا إلى تواب الرحيم، هيا بنا إلى توب عليه، أنا وأنت إذا ندعو الله ونقول ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول يا الله توب علينا، فالله سبحانه وتعالى يقول لبيك عبدي. أما هذا العاصي الذي يشرب الخمر، يشرب الدخان، يشرب المخدرات، يمشي في الباطل، يذهب مع ال... هكذا. لو نهض فيه إلى هنا، هو إذا يرفع يده ويقول يا الله، الله سبحانه وتعالى يقول لبيك، لبيك، لبيك عبدي ثم يا علماء، علماء، بعض العلماء يقولون والله دام. Sifat ni asma dan sifat ini tidak boleh taktil Taktil itu tidak boleh kita memacetkan satu sifat Allah yang Allah sebutkan orang-orang Tahu ada itu Tidak ada nyedakan Tidak boleh tasbih Tidak boleh menyerupakan sesuatu dengan Allah Laha juga taktil Memberikan mitra contoh tentang Allah itu begini Misalnya kan tangan segala macam Jangan Itu tidak boleh Ya Belumlah katakan begitu Tapi kata beliau sekalian Kalau itu tidak boleh tapi yang dibolehkan bahkan dianjurkan adalah mendatangi ya, artinya sifat Allah tadi kita ingin realisasikan kita ingin wujudkan ibarat makanan kita ingin nikmati ibarat pentongan kita ingin menonton sifat Allah SWT yang maha Allah dengan cara apa? mendatangi mereka yang minum hidung, minuman keras yang merokok yang <tuh> drug, mengerak ganja dan segala macam yang ha, ini, ini mana ini, ini orang tak lurus ni orang, ha, apa, apa bahasanya itu? Datangi mereka dengan rumah lembut, dengan kasih sayang, dengan ikhraf, dengan fitrah, dengan sabar, dengan lapang dada, dengan rasa mulia bawa mereka ke dalam rumah Allah. Lalu mereka kita ajak berdoa kepada Allah Ya Allah ya, ketika kita mengedarkan tangan. Mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah menjawab lebih abdi, lebih abdi, lebih abdi. Ya wahai hamba-Ku, ya wahai hamba-Ku, ya wahai hamba-Ku. Apa yang kau minta, akan aku berikan. Kau minta ampun, apa kau rombukan? Kau bertobat, apa kau terima tobatmu? Inilah yang diminta pada kita, tidak dilahang. Maka Inilah yang diminta pada kita untuk kerjakan, dan Allah telah menjanjikan kehala, menjanjikan. Rahmat Barakah kepada mereka yang melakukan pekerjaan yang boleh? Dan kita berkata, kalau kita tidak keluar jalan Allah untuk menjalankan usaha agama ini, maka bisa kita tergolong orang yang menafikan, menacekkan itu simpat-sipat Allah yang dikatakan tawar, tawa roh dan sebagainya. Dan jika kita tidak menarik dari orang, bagaimana kita menarik? Kalau kita tidak membawa manusia terutama dalam pelayanan tidak membawa mereka kepada Allah, bagaimana Allah bisa menjadi orang yang menjadi zat yang Maha Penerima Tobat? Nah, nuqulna ism at jadi kita telah memancapkan memancapkan nama Allah yang Maha Tawwab. Islam keluar kepada manusia, dan kita wasil ilaihim dan nda'uuhum bil mahabbah wa bil ikrah, yaitu ila huna, Allahu Akbar. Setelah ذلك ulama jadi doa kepada Allah, ia terperkukul di alam klu, dan anda kemaniannya kecil, tetapi dia ada kemampuan dan kemahiran yang besar, dia terperkukul alam klu, dan anda sebab ini, sebab anda. Jadi kata beliau, kalau kita pergi kepada orang orang di luar masjid, di luar masjid seperti ini, dengan lama lembut, dengan kasih sayang, dengan risau, dengan cinta, dengan ikram, dengan khidmat dan Allah berikan kita kehormatan, mereka datang ke masjid, di masjid. Mereka dulu benar bayar, mereka mulai tawak, mereka mulai hurut. Tidak sedikit di antara mereka. Kita ini sebetulnya kemampuannya, potensinya sedikit. Tapi orang yang kita ajak tadi, teringkatnya dia punya potensi, punya bakat, punya kelebihan. Hanya dia menjadi seorang da'i, seluar kita Allah. Melalui dia lagi, mana orang dapati daya? Kita yang menjadi penyebabnya, akan terus mendapatkan kiriman pahala dari orang yang dapati daya. Melalui usaha kita, sampai hari kiamat. Dan satu karunia dari Allah Subhanahu ta'ala, hampir semua manusia semuanya cinta kepada usaha dakwah tabligh. Mereka katakan, "Engkau la mukhassar, walakin musakkar." Dan di antara mereka banyak yang mengatakan, "Ini bayannya nih, pembicaranya orang tabligh ini makaranya begini, mukassar tapi musakkar." Ya, benar ya? Muqassar Bukan makassar, mana bukan? Ini bahasa Arab Muqassar, tapi musadkan Artinya apa? Ini orang bayang orang Tadli, kalau mau mem membayang itu katanya Ya Omongannya itu ha, Tidak teratur Ya Kadang-kadang kalau ngontok membaca ayat Al-Quran, salah-salah Fahratnya salah Panjang pentingnya salah Hadisnya, perawinya salah segala macam Kisah-kisah segala macam, adab-adab Pokoknya Ngaco gitu kan tapi walaupun omongannya seperti itu, bayarnya seperti itu, seperti gula katanya manis di tengah orang. Buktinya apa? Banyak orang tadinya tak salah jadi salah, tadinya tak mengaji jadi mengaji, tadinya tak zikir jadi zikir, tadinya tak kena sunnah jadi kena sunnah, tadinya tak ibadah jadi ibadah, tadinya tak mudah jadi mudah. Jadi padahal mendengar omongan dari omongannya bukan om sah, ya, ini tidak bagus omongannya. Salah-salah tapi omongannya memiliki madu yang manis Disenangi, dirasakan oleh orang. Memang pun ana. Jadi, seluk am tasbiin ناس, aqbal biin ناس, ashid biin Jadi yang penting Pak, yang penting nih dalam berdakwah ini, bagaimana kita memiliki cara berdakwah yang bisa membuat hati orang tertawan. Tawan hatinya sehingga dia cinta kepada usaha agama ini. Sehingga Allah ketika hendak ajak dia akan datang sendiri akan tertarik kepada usaha agama melalui cara pendekatan kita yang santun dan menyentuh. Walakin yaquluna an naqulu kalamukum jayyid illa akhir kalimatayn. Man musta'id? Kul kalamukum jayyid illa akhir kalimatayn. Tapi ada juga bilang bayangca rentang ini apalagi kalau jeruk bayangan yang hebat tuh. Alim atau enak didengar, kayak madu, kayak gula begitu Semuanya bagus, manis seperti madu Kecuali dua kata Apa dia? Siapa yang bersedia untuk keluar di jalan Allah SWT oh, Bayangnya dari nasa sampai zat, semuanya manis seperti madu Kecuali taskil Pas diminta buruj, semuanya rasanya seperti, seperti, seperti racun Baik sekali, susah untuk keluar Bukannya berdiri tapi lihat kiri kanan, lihat wah, berat untuk keluar, nah ini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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول لكم أنتم كنتم خير أمة أخرية الناس من القائل؟ الله من القائل؟ رحمة الله القائل هو رب الناس إله الناس ملك الناس الذي أنزر القرآن هدى للناس وقال ini bayan dari الناس, ini yang mulia, Allah Ta'ala berfirman kepada kita semuanya. Firman Allah kepada kita semua untuk kita semua. Apa dia firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Kumtum khair ummatin ukhrijat lin nas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Siapa yang memfirmankan ini? Allah. Allah yang mengatakan. Allah yang merupakan Rabb Nas. Rabbnya pencipta, penjaga, pembelajar bagi seluruh umat manusia. Ilahin Nas, Malikin Nas, yang menurunkan Al-Quran sebagai hudalin Nas yang berfirman semua yang disampaikan tadi adalah bayanul linnas penjelasan bayan dari Allah untuk seluruh umat manusia itulah yang mengucapkan, yang mengatakan bahawa kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia Allah subhanahu wa ta'ala ma asna ala khubhul jum'ah wala asna ala darsil istirul khamis wala asna ala bayan bayanul linnas kata beliau Allah kita sebutkan dalam Al-Quran Memuji tentang khutbah Juma dari sini pula, tidak memuji menyebut dalam Al-Quran tentang pelajaran seni, pelajaran hari Selasa tertentu tidak ada, tetapi yang disebut dan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah Bayanul Al Inas. Ini Bayan yang kita sampaikan serahkan Bayan dari Allah, penjelasan tentang Allah untuk seluruh manusia. Jadi Bayan ini Pak adalah Allah, jangan main-main ya, penjelasan disebut dalam Quran, Bayanul Inas. -Qur نحن لا نقول أربعة أشهر ولا نقول أربعين يوم ولا نقول ثلاث أيام ولكن نقول العمر كله أنا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى العمر كله ولكن هل يكفى أربعون؟ عربون خليل أربعة أشهر خليل أربع آشه كثير؟ خليل أنت عمرك خمسين سنة أربعين سنة ستين سنة ولكن نقل أربع أشهر هل يكفل؟ lease ada qalin bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan min an-nas as-sihha wa farah kadawlu اهو سنه من 4 bulan taskil bukan 4 bulan bukan 40 hari bukan 3 hari tapi al-amru kullu seluruh umur kita atau sisa umur kita kita harus gunakan di jalan Allah SWT baik dalam amal maupun atau mendalam tasuk empat bulan empat bulan yang ini oh jangan diambil ya stop. yang ini jangan diambil umumnya ditegakkan yang ini jangan ah kata beliau harusnya seluruh hidup kan seluruh umur stop. tapi harbon harbon itu panjer dulu kan ya dulu berapa empat bulan aja empat bulan banyak atau sedikit kalau hitung hitung umur kita berapa enam puluh tahun enam tahun tujuh tahun, tahun empat bulan sedikit saja ini dia masa yang kita ingin gunakan Di jalan Allah SWT Dengan niat memperbaiki diri Dengan niat memperbaiki iman yakin Memperbaiki amal dan belajar Menjalankan sahabat kita Rasulullah SAW Dan kalau kita keluar dari rumah Dengan diri dan harta kita Dengan niat belajar agama Maka kita akan berada di jalan Allah Sampai kita kembali grafik Amal pahala Pahala dari amal kita akan krasis, lanjut, mulia, Dibandingkan kalau kita tinggal di rumah Ya kalau kita tinggal dengan pengalaman paling tinggi berapa? 200 saja untuk harta apa amal salat kita. Tapi kalau kita keluar jangan semata-mata Allah akan beri pahala minimal 700 ribu kali lipat dari setiap satu amal tu yang kita kerjakan, termasuk belanjanya dan Allah Bisa lipat gandakan wow. berapa saja yang Allah inginkan kepada siapa yang hendaki. Semoga semua sukses insyaAllah. InsyaAllah. فهذا ليس إلا للتبليغ فقط. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وهذا جماعة الأكدام. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون ترسوا السلامة. كتب اليوم أن لأنا دانيت يا سيدان كأتامان من يتاكن كسديعا وانتقلوا رجاء الله تعالى Baik jemaah jalan kaki atau pengakulan dan kendaraan, ya, khususnya jemaah jalan kaki. Aku ingin memberikan kabar gembira dari Allah swt. Anda-Anda secara khusus disebut dalam Al-Quran. Allah telah berfirman, jadi ya si saya tolong dilakukan bacanya ya, supaya hari itu datang. Apa dari Malaikat Surah Jala ini? wa ibadu rrahmanalladhina yamshuna 'alal ardi hawana wa idzaa qatabahum al-ja'iluna qalu salaama hamba-hamba Allah yang berjalan di permukaan bumi dalam keadaan seperti yang kelihatan hina dalam kaki bawa tas kompor macam-macam orang bandang sebelum ada marah, tapi di mata Allah mulia insyaAllah, bahkan kalau disindir, dicibir, dicemooh. oh, bukannya marah tapi ucapkan, Assalamualaikum Assalamualaikum, Assalamualaikum orang-orang seperti inilah, yang Allah puji dalam Al-Quran, berbahagia, bertualah kepada orang yang mendapat bormat وتسركم جزاء الله وتسركم محمد، لا لا محمد علم ما شاء الله، شرح الله صدره قلوا عمين عمين نحن نريد أن نسمع منه آيات وعباد الرحمن نحن نسمع بالقلب وليس بالأوذي نسمع القرآن بالقلب وعباد الرحمن من هو؟ أنتم Allahumma Rahman Allahumma ya Masud ya Maramud, Hamdan. Motot ya, motot ya. Hadjar. Betul ya, betul ya, mau disifat. ya. Allah, amin. Amin. هون وإلى قاطبه الجانون قال سلام والذين يبيتون لربهم سجده وقيامه. Tidak dapat, tak boleh nyabut, tak boleh disribu, tak boleh nyakdul. Dan antara itu, siapa yang ingin, insya Allah bergerak di sambil al Dari akhir ayat tadi dalam suara yang sudah betul-betul pas-pasan, dah habis bismillah, belum minta. Sekarang dari majmuh ini dengan penuh keyakinan dengan cinta kasih dan ingin menolong agama Allah mencontoh sunah Nabi radhiyallahu anhu berdiri catatkan namanya Empat bulan cash di jar Allah SWT ke India Pakistan dan Bangladesh bismillah silakan berdiri Pak mari Pak silakan tolong yang di depan buat jalan dulu Pak yang tengah bergerak Tolong Pak segala yang mohon yang berdiri yang hanya niat keluar saja kalau yang, yang yang lain Pak duduk Pak yang lain duduk yang jangan mau keluar berdiri di jangan dulu, jangan dulu, Pak. Jangan dulu. berdiri di depan saja, Pak. Jangan-jangan jalan dulu, jangan jalan dulu. Pak, biar enggak keluar. Tolong, Pak. Yang yang berdiri, Pak, ya. Gak usah jalan dulu. Tolong dipinggir, begitulah. Jadi, di mau Bapak yang siap keluar nih, cash ya 4 bulan nanti jauh di PPT. Ataupun 4 bulan dalam negeri, silakan berdiri. Berdiri saja, Pak. Silakan, pak Kami Mari, mari, bismillah. Masyaallah, masyaallah. Silakan. Yang lain Pak tetap tenang, ya. Sheikh Muhammad. Huruf tanpa tertib. Huruf, ana musta'id. Duna tartib. Atas beliau, beliau, minta yang berdiri ini siap keluar Jangan lihat asbab dulu, jangan lihat tertib Ada enggak cuti, ada enggak luang Siap saja, ada irada keluar, berdiri insyaAllah Wafil ayatul fisyura Jadi nanti di Artinya presiden keluar, jangan lihat asbab Lihat bahkan tapi siap di Mau keluar, siap di Jangan lihat tertibnya dulu La yakuna hatma'ul asbab Jangan ada asbab, jangan lihat asbab kita Bersedia, azam keluar, nanti di musyawarakan Wa yata Allah beli asbab wakilnya pada rafunya Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ke tengah ke menuju jabatan Islam, Pak. Yang lainnya tetap tengah Pak. Ini maksudnya selesai, silakan masuk, silakan istirahat. Kita doakan, Pak, saudara-saudara kita semoga Allah terima pengorbanannya. Kalau kitakan seluruh saja, Allah kabulkan permohonan ini. Silakan, silakan. Semoga diterima. Kul wal lisan taharak ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah taqabbal minum Al-Amin Silakan Pak Kalau Pak yang di depan konten maju lagi Pak Supaya saudara-saudara kita dapat tempat Untuk menjadi ujung Yaman tempat, tempat. Yang lain Pak jangan berdiri dulu Pak Tolong Pak ya Ini masjid 10-10 ya Pak ya. Tadi sudah disampaikan bayar Nanti kalau akhir Al-Hadis Al-Hadis Al-Hadis -Hadis, al yakul Man takarrab ilaya syibran Takarrabdu ilayhi zera' Walaulah Yatakarrafuna khatawadillah Subhanallah satu hasta. Kita ini, bukan. Walau pun langkah itu tetapi langkah itu adalah langkah yang sama. Langkah itu adalah langkah yang sama. Langkah itu adalah langkah yang yang sama. Langkah itu adalah langkah yang sama. Langkah itu adalah langkah yang sama. Langkah itu adalah langkah yang sama. Langkah itu adalah langkah yang sama. Langkah itu langkah itu adalah langkah yang sama. Langkah itu adalah langkah yang sama. Langkah itu adalah langkah yang sama. Langkah Bagaimana cepatnya, mendekatnya Allah kepada mereka yang mau melangkah-lagak lagi Untuk mendapatkan namanya keluar bagulang-bagulang tia wa s.w.t Silahkan, Pak Al-Syibrib ta'a ganda Al-Syibrib ta'a ganda Wa surah ta'a jika bawa s.w.t Kata beliau, satu jenikal ini adalah milik kita Tapi satu pastanya adalah milik Allah s.w.t Mari, Pak, silahkan, bismillah Silahkan, empat bulan, Pak, empat bulan Silahkan Mari, mari, Pak Berikutnya yang siap 40 hari, Pak. Silakan berdiri. Bismillah. Siap 40 hari, Pak. Silakan berdiri. Masalah. Di tempatnya saja, Pak. Di tempatnya berdiri. Jangan dulu. Tanya yang bersiap empat hari berdiri dulu. Nanti akan dikasih arahan bergerak. Yang siap 40 hari berdiri berdiri. Allah Ya Rabku fi hadisilah. Allah Ya Rabku fi hadisilah. Allah akan berkebina melihat ada yang berdiri untuk keluar musnatan ke adab. Karena kita ingin menolong Allah bahwa kemenolo kita kita gembira dengan Allah, Allah pun gembira kepada kita. Berdiri Pak, perlari. Rasul yang pernah ketemu Fikra bin dan rasul juga di gembira dengan kesediaan kita untuk keluar kepada Allah. Wal malaikah fi Malaikat di juga akan ikut bergembira. Farihu al malaikah. Ayo gembirakan malaikat supaya kita ditolong oleh Allah melalui malaikat. Wa farhi nabiikum sallallahu Gembirakan bagi nabi Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa farhi rabbukum سبحانه وتعالى ده المديران رب الله سبحانه وتعالى رب كده <تصفيق> كل الجامع يجي في الله سبحانه وتعالى يا المديري بس رقم المديري باء المديري باء المديري 40 عليه ما سلاما بسم الله 40 قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اتق يا بلال ولا تخشم العرش يا بلال ومن القوي ليس معه فلوس ما قال عبد الرحمن اهو وما قال للاخر مش ما ابن العفان قال للمغنيات لكن قال لبلال الضريف المسكين انا اللي ليس معه Kata Ya Bilal. Kata Bukhari Rasulullah. Kata Anfit. Walau tak sya min zil arsy bilal. Ada sabda Nabi. Sabda Nabi kepada Bilal. Bukan sabda Nabi kepada Bukhari yang kaya. Sabda Nabi kepada Muslim yang kaya. Kita Abdullah mambil yang kaya. Bukan sabda Nabi kepada Bilal Rasulullah Anwar yang kita semua tahu. Apa sabda beliau? Ya Bilal. Anfit. Walau tak sya min zil arsy bilal. Impakan belanjakan apa yang kau miliki wahai dan jangan takut jangan takut dari pemilik Aras pahala ganjaran ganti daripada apa yang kau berjakan karena bismillah Allah memiliki banyak eh, hasanahnya jadi belanjakan apa yang kita miliki Allah Subhanahu jangan takut dari pemilik Aras akan memberikan sedikit tapi Allah akan memberikan banyak berlipat ganda dari apa yang kita belanjakan kepada Allah Subhanahu wa taala Takut pada bumi dan aras. Allah Maha Kaya akan mengganti apa kita berjaga, jauh lebih berkah dan jauh lebih banyak di sisi Dia. Silakan Pak. Aminum sema. Amin. Semua. Amin. Aminum Pak. Silakan malam. Bismillah. Bismillah. Oh, Amin. Baik, silakan Pak. Keluaran Pak. Nah, Daftarkan ke jamatan sini. Silakan Pak. Silakan yang perlu arus yang silakan. Silakan. Kita doakan Pak. Semoga Allah terima pemberanannya. Amin. Allah. Kalau tidak, kita Allah berani memudahkan seluruh urusan Allahumma ta'abba min kulli man ta'araka illa subhanahu wa ta'ala Ulu Amin Amin Masya'Allah, Masya'Allah masya Allah kabur hurmahin Senangkan Pak, silahkan Senangkan Jangan lupa, Pak, belum selesai Masjid akan ditutup doa nanti Pak Rasulullah Sayang, Bapak-Bapak minta -Bapak dapat doa Senangkan Pak Baik yang terakhir Pak Pak ya. Tidak siap kes hari ini, hari ini ya Silakan yang siap niat sampai nanti musyawarah Indonesia di bulan April. 4 bulan 40 hari satu jamaah atau perohamat, silakan beribadah, silakan. Silakan, musyawarah Indonesia di bulan April. Ya. Silakan sampai bulan April. Jinan 4 bulan empat hari, 40 hari negeri izin IPP atau pedal negeri. Silakan, Pak, silakan sampai April. Masuk, masuk. Masuk. Silakan lagi, Pak, lagi. Mohon tunggu dulu kami. Masyaallah, masyaallah, barokah Baik, selepas ini silakan bapak datang ke Jabatan Aspir, sebutkan nama nama anak kau terus kapan mau keluar di silangan. Masih belum, kita doakan, bapak. semoga bapak Allah kafunkan. Amin. Niatnya. Allahumma ya, mudah-mudahkan. Wassalamualaikum. Mari Pak, silakan. Allah kirim, wabillahi. Amin. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Silakan, silakan. Assalamualaikum. Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. silakan. silakan. silakan. silakan. silakan. silakan. Jangan Pak. Yang di depan kantor Pak maju maju lagi. Silakan. Selepas ini nanti doa Pak, ya. Terus kemudian rancangan langsung. Jangan buru buru. Tenang saja. Nanti pokoknya sampai selesai, butuh selesai baru info Pak. Tidak ya. usah buru buru. Sampai nanti semuanya sudah butuh baru info. Masukkan, masukkan. Silakan. Tolong Pak yang di depan kasih jalan Pak. Yang di belakang sana kasih jalan. Yang sudah selesai, Pak, boleh, silakan bergeser, silakan, Mas Solo. Mas Solo, tolong Pak bergeser lagi. Yang sudah selesai bergeser, Pak. Yang sudah selesai bergeser. Atau yang di depannya, Pak, bergeser lagi maju ke depan. Maju Silakan, maju lagi, Pak, maju lagi. Adzim makamailah buku al-fat, wabid fukarah ulmasaki. Agama ini tidak tegak tersebar, melainkan dengan orang-orang lemah bila bin Rabba bin Alarak bila bin Rabba bin Alarak bila bin Rabba bin Alarak ini sahabat-sahabat miskin semua tapi mereka lah Allah pilih untuk tersebar dengan agama ini al-masyakid al-lazim wa'ala mutti kata beliau, orang-orang miskin, wakir inilah yang Allah tegakkan agama di atas mereka al-mashyakid al-adam wala takhsha min zul arsy khalaqahu wa yamatikum huna hartamu jangan khawatir dengan kekurangan rezeki dari pemilik arsy yang maha baik wa afdal infaq an anfaq min waqti alladhi huwa umri al yang paling terbaik adalah menginfakkan waktu yaitu umur saya di jalan Allah semata Bismillah الله maaf sana yang kurang lima puluh hari, silahkan Yang kurang lima puluh hari, ataupun yang ada boleh dikirimkan InsyaAllah Pagi jemaah-jemaah yang masih ada sisa masa Jemaah yang berpuluh besar, kurang lima puluh hari, silahkan Jika datang dikirimkan, الشريف والولد يا ما رصوا الميسور عم يجري على طول الملعب يا سيدنا حب علينا من الضلال والوشر ونبين من كل هم وغم وحسد لفظ كله الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا قومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محرومة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغسنا برحمتك يا رب العالمين اغثنا بعفوك يا كريم اغثنا برحمتك يا رب العالمين اهدي امه محمد صلى الله عليه وسلم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم الف بين قلوب امه محمد صلى الله عليه وسلم الف بين قلوب امه محمد صلى الله عليه وسلم يا من قلت لنبيه صلى الله عليه وسلم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف يا مؤلف القلوب الف بين قلوبنا يا مؤلف القلوب ألف بين قلوبنا يا مؤلف القلوب ألف بين قلوب امهات حبيبك ارحم امهات حبيبك اغفر لامهات حبيبك استر امهات حبيبك اهدي نساء المسلمين اهدي بنات المسلمين اصلح احوال المسلمين اهدي علماء المسلمين اهدي شيوخ المسلمين نسل الحفاظ علينا وعلى العالمين احفظ اهل اندلسيا يحفظ اهل اندلسيا يحفظ مشايخ اندوسيا يحفظ مراجع اندونيسيا يحفظ علماء اندونيسيا يحفظ اهل الشورى في اندونيسيا برحمتك يا ارحم الراحمين اجعل هذا المركز سبب هيا للعالم كله يا ارحم الراحمين انجل البدايه علينا وعلى العالمين وعلى مصر وعلى السعودية وعلى كل بلاد العرب وعلى كل بلاد العالم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت يا ربنا العز الأقرب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لأدين قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب يا رب يا رب لا تشوه بجوهنا بالنار ونحن سجدنا على عظمتك لا تشوقوا شوهنا بالنار ورحموا فردنا في سبيله نقول للناس قلوا لا إله إلا الله تتنبعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسكن من يده شربة هنيئة لا لن بعدها أبدا اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم ارضونا الفردوس الأعلى مع حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان معالي برحمتك يا رحم الراحمين اغفر الذنوب استر عيوب آمن الروعات اشف مرضانا ارحم موتانا اشف مرضانا ارحم موتانا اشف مرضانا ارحم موتانا ارحم موتانا آمن الروعات ارحا اغض الدين على الملينين فرق قرب المطلوبين فرق قرب المطلوبين فرق قرب المطلوبين يا رب العالمين فك شجن المجنونين فك شجن المجنونين اهدي امه محمد ارحم امه محمد ارحم لمه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب